Ши читання через Амріта, Ліла, глава 24. 61 пояснення вірша Атмарама. Подальший огляд цієї глави дає Шіла Бактівно у своїй Амріта Правагабаші. На прохання Ші Санатами Госамі Ши читання Магапрабу пояснив йому славетний вірш із Шімадбагаватом, що починається зі слів «Атмарама щамуная». Господь пояснив цей вірш на 61 спосіб. Він пояснив всі слова вірша з усіма їхніми додатковими значеннями. Додаючи ще слова ча і апі, Господь показав всі різні значення цього вірша. Підводячи підсумок, він сказав, що різні категорії трансценденталістів діані, кармі, йоги використовують цей вірш на свій лад, але справжні значення вірша вони могли б збагнути, якби покинули тлумажити його і віддались крішні, як це радить сам вірш. У зв'язку з цим ще читання Магапробу розповів історію про те, як великий мудрець нарада перетворив на великого вайшнава мисливця і як цим захоплювався дру наради Парватамоні. Після того Санатана Гусамі підніс Шичатані Махапрабу молитви, і Шичатані Махапрабу пояснив славу Шимадбагватам. Потім Господь дав Санатані Гусамі план Гарібактіві Ласи, що його згодом Санатана Гусамі розгорнув у книжку, якою керуються всі вайшнави. Вірш 1. Слава Шичетані Магапрабу, що схожий на східний обрій, над яким зійшло сонце Віршатмарама. Господь проявив промені цього сонця у подобі різних значень Вірша, і тим самим розсіяв темряву матеріального світу. Нехай він захищає Всесвіт. Хвала, хвала Господу Чайтанні, хвала, хвала Господу Нітянанді, хвала, хвала Адвайтачандрі, хвала, хвала всім відоним Господу Чайтанні. Потім Санатана Гусамі схопив лотосові стопи Шичатані Махапрабу і смиренно звернувся до нього з проханням. Санатана Гусамі сказав, «Господи, я чув, що колись в оселі Сарабома Батачарі Ти пояснив вірш Атмарама на 18 способів». 5. Атмарама йо і там бута Особи, які знайшли задоволення в собі і яких не турбують зовнішні матеріальні бажання, також приваблюються до любовного служіння Шикришні, що його якості трансцендентні і що його діяння дивовижні. Гарі, богоособу, називають Кришна, бо він посідає такі трансцендентно привабливі риси. Це славетний вірш Атмарама із Шмадбагватам 1.7.10. 6. Я чув про цю чудесну історію, і тому мені дуже кортить ще раз почути, як ти пояснюєш це. Якщо ти милостиво повториш це пояснення, я буду надзвичайно щасливий почути його. Що і читання Магапребу відповів. Я божевільний, а сарабового тачар'я – це ще один божевільний. Тому він визнав мої слова за істину. Я не пам'ятаю нічого з того, що казав у зв'язку з цим віршем. Але, якщо завдяки твоєму товариству щонебудь спаде мені на думку, я розповім тобі. Сам я взагалі не можу нічого пояснити, але завдяки твоїй присутності може щось з'ясується само собою. У цьому вірші 11 слів, але якщо їх дослідити окремо, то кожне слово виблискує різними значеннями. Пояснення. 11 окремих слів – це 1 Атмарамага, 2 Ча, 3 Мунаяга, 4. нігр 5. апі, 6. урукране, 7. курванти, 8. агайтоким, 9. бактім, 10. ітамбутагуна і 11. грігі. Ще читання Махапрабху пояснить різні відтінки та значення кожного з цих слів. 11. Сім значень, яких набуває слово атма це абсолютна істина, тіло, розум, зусилля, непохитність, інтелект, і природа. Слово «атма» має такі синоніми. Тіло, розум, абсолютна істина, природні ознаки, непохитність, інтелект і зусилля. Ця цитата зі словника Вішва Пракаша. Словом «атмарама» називають того, хто насолоджується чимось із цих семи речей. Абсолютною істиною, тілом, розумом тощо. Згодом я перерахую «атмарам». Дорогий санатин. Спочатку послухай значення інших слів, починаючи зі слова «муні». Передусім я поясню їхні окремі значення, а тоді поєднуватиму їх. Слово «муні» стосується до того, хто вдумливий, хто серйозний чи мовчазний, до аскета, до того, хто тримає великі обітниці, до людини зреченого ступеня життя і до святої особи. Такі значення слова «муні». Слово «ніргранта» стосується до того, хто вільний від вузлів матеріального невігластва. Також воно стосується до того, хто живе без жодних регулівних засад чи приписів, наведених у ведичній літературі. Також воно стосується до того, хто не має ніякого знання. Ніргранта також стосується до неписьменних, низьконароджених, до людей, що не вміють поводитись, проводять невпорядковане життя і не шанують ведичної літератури. Це слово стосується також до багатіїв і до тих, хто не має ніяких ставків. Нірніше нішкармарете нірка нірмана ніше дайо гранто дане сандербе сангране. Префікс ніг. Можна використовувати в розумінні певності, градації, формування і заборони. Слово гранта означає багатство, трактат і поєднання. Це ще одна цитата зі словника Віша Прокаша. Слово урукрама стосується до того, хто має великий крама. Крок. Слово крама означає висування ноги, тобто ступання, вірш 20. Шактикам чарана Крама означає також сила, дрож, методичний підхід, аргумент і навальний наступ. Наприклад, вамана примусив здригнутися три світи. Пояснення. Уру означає величезний, а крама означає крок. Коли Господ Ваманадева отримав у пожертву три кроки землі, він, ступивши тричі, покрив весь усесвіт. Від його широчезного кроку здригнулися три світи, і тому Шрі Манадеву втілення Господа Вішно називають Урукрама. я вімаме раджамсі часкам скалата приштам урукам паянам навіть якби вчений зумів порахувати всі атомні частки у матеріальному світі, і тоді він не зміг би порахувати енергії Господа Вішну. Тілившись як Вамана, Господь Вішну безперешкодно охопив усі планети від кореня матеріального світу аж до саттялоки. Під вагою його кроків здригнулись усі планетні системи. Пояснення. Цей вірш процитовано з Шимадбагавитом 2.7.40. У Мандрах Рігведи 1.2.154. Один сказано: Ум я Значення цього вірша цілком тотожне значення вірша із шрімад Баготом наведеного вище. 22 у своєму аспекті всюдисущості Верховний Богособа пронизує все творіння. Він підтримує і живить це творіння своєю надзвичайною енергією. Своєю енергією кохання він підтримує планетну систему Голокавріндаван. Своїми шістьма багатствами він підтримує численні планети Вайкунти. Пояснення У своїй велетенській формі Господь Кришна охоплює в собі все творіння. Він тримає всі планетні системи і живить їх своїми незбагненними енергіями. Так само енергією кохання він підтримує свою особисту обитель Голоку Вріндавану, а своїми багатствами він підтримує духовний світ з планетами Вайкунти. 23. Слово Урукрама вказує на верховного богоособу, що своєю зовнішньою енергією досконало створив незліченні всесвіти. Крама кампайо Слово крама містить різні значення. Ним позначають енергію, систематичне впорядкування, крок, рух або здригання. Пояснення. Це цитата зі словника Вішвапракаша. Пракаша. Верховний Богособа пронизує все. Своєю незбагненною енергією він не лише тримає три світи, а й живить їх. Силою кохання він підтримує також свою духовну планету Голоку Оріндавну, а своїми багатствами він підтримує Вайконталоки. Матеріальні всесвіти він підтримує зовнішньою енергією. Матеріальні всесвіти збудовані досконало, тому що їх створив Верховний Богособа. 25. Слово «курванті» означає «роблять для інших», бо ця форма дії слова «робити» вказує на дію, скеровану на інших. Цю форму вжито, щоб вказати на видане служіння, яке слід виконувати для задоволення Кришни. Такий смисл слова «курванті». Пояснення. На санскриті дієслово «робити» має дві форми, які позначають термінами «парасмайпада» і «атманепада». Коли щось роблять для власного задоволення, вживають форму дієслова «атманепада». У цьому розумінні слово «робити» звучало б на санскриті як «курвате», а коли щось роблять задля інших, форма дієслова змінюється на «курванті». Отже, Шичатані Магапрабу пояснив Санадані Госвамі, що у вірші «Атмарама» дієслово курванті означає, що все треба робити тільки для задоволення Крішни. Це спирається на твердження теоретика граматики Паніні. Дієслово ставлять у форму атманепада тоді, коли робота призначена для власної вигоди, а коли роботу виконують для інших, вживають форми парасмайпада. Тобто дієслово набуває різних форм, залежно від того, чи дію виконують задля власного вдоволення, чи задля вдоволення когось іншого. Закінчення форми атманепада ставлять тоді, коли результат дії призначений для виконавця дії, позначеної дії словом із вказівним звуком «нь» або з наголосом «сваріта». Це цитата з Сутр Паніні 1.372. Слово «гету» означає, що дію виконують з певним мотивом. Буває три різновиди мотивів. Можна діяти задля власної насолоди результатом, задля якої-небудь матеріальної досконалості, або задля звільнення. Якщо розглянути перший мотив – букті, матеріальна насолода, то видно, що вона має безліч різних форм. Якщо взяти мотив, позначений словом сідгі – досконалість, то він має 18 різновидів. Так само мукті має 5 різновидів. Безпричинне відене служіння не ґрунтується на бажанні чуттєвої носолоди, досконалості чи звільнення. Той, хто звільняється від цих забруднень, насилі завоювати найдивовижнішого Господа Крішну. Слово «бакті» – відене служіння – має десять різних значень. Одне значення – це садана бакті відене служіння, яке виконують, керуючись приписами, а решта дев'ять – це різні форми према бакті екстатичної любові до Бога. Пояснення. Дев'ять різновидів Примобакті – це Раті, Према, Снега, Мана, Праная, Рага, Анурага, Бхава та Магабхава. Тобто потяг, любов, прихильність, обурення, близькі почуття, прив'язаність, поглиблена прив'язаність, екстатична любов і піднесена екстатична любов. Слово «сада» на Бакті має лише одне значення – регламентоване відене служіння, що його виконують, керуючись приписами. 31 Далі йде пояснення ознак любові до Бога, що в ній можна визначити дев'ять різновидів, починаючи з потягу і завершуючи екстатичною любов'ю та найвищою екстатичною любов'ю – Махабавою. У відених на рівні нейтральних стосунків потяг до Крішни зростає аж до любові до Бога – преми, а у відених на рівні слугування – аж до спонтанної прив'язаності – раги. Вриндаванські віддані в дружніх стосунках із Крішною поглиблюють свою екстетичну любов аж до рівня Анураги Віддані в стосунках батьківської любові Крішнані батько і мати можуть поглиблювати свої любовні почуття аж до вищих рівнів Анураги Гопі у Вриндавані, пов'язані з Крішною стосунками кохання можуть поглиблювати свою екстетичну любов аж до рівня Магабхави – найвищого любовного екстазу Такі деякі з славетних значень слова «бакті». Послухай, будь ласка, які значення має вислів «ітамбута гуна», що трапляється у вірші Атмарама. Кілька значень має слово «ітамбута», а ще кілька слово «гуна». Слово «ітамбута» належить до трансцендентної сфери, тому що означає «сповнений трансцендентного блаженства». Проти цього трансцендентного блаженства, блаженство від злиття з існуванням абсолюту Брамананда важить не більше за соломинку.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 38. Господь Крішна такий піднесений, що приваблює і тішить більше, аніж будь-що інше. Він – обитель найвищого блаженства. Його вплив змушує забувати будь-який інший екстаз. Чисте віддане служіння таке витончене, що під його впливом людина дуже легко забуває про щастя від матеріальної насолоди, звільнення від матерії чи досконалості в йозі або містиці. Такого відданого зв'язує милість Крішни і його незвичайна могутність та якості. Коли хтось привабився до Кришни на трансцендентному рівні, йому вже не потрібні жодні логічні докази на підставі явлених писань, і він більше над ними не розмірковує. Саме ця трансцендентна якість Кришни становить суть усього трансцендентного чару. Слово «гуна» означає «якість». Якості Кришни трансцендентні і незліченні. Всі духовні якості сповнені трансцендентного блаженства. Крішнені трансцендентні якості, багатства, чарівності та ласки досконалі і довершені. Що ж до любовної прихильності Крішни до відданих, то Він великодушний до такої міри, що може дати своїм відданим навіть самого себе. Крішна має безліч якостей. Відених приваблює Його надзвичайна врода, настрої та аромат. Різні віддані перебувають у різних трансцендентних настроях стосунків з Крішною, тому Крішну називають всепривабливим. Розум чотирьох мудреців-хлопчиків Санаки, Санатани, Санандани і Санаткумари привабився до лотосових стіп Кришни, від яких розливались пахощі піднесених Господу Туласі. Коли вітерець із пахощами листків Туласі і Шафрану з лотосових стіп лотосокого Бога особи увійшов через зніздрі в серце тих мудреців кумарів. Вони відчули переміну в тілі та розумі, хоча були прив'язані до усвідомлення безособистісного брамана. Це вірш із Шімат Багаватам 3.1543. Пояснення до нього можна знайти у Мадьялілі 17142. Шукадеве ремана гаріла ліла шрабани. Розум Шукадеве полонили оповіді про Господні розваги.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 баво стадіям та дикам пуранам я складаю шанобливі поклони лише у сину ясадеве що знищує наслідки всіх гріхів досягнувши довершеного самоосвідомлення і блаженства він не мав жодного матеріального бажання та все одно його привабили трансцендентні розваги Верховного Богоособи, і він, зі співчуття до людства, повідав трансцендентний історичний твір, що зветься Шимадбагаватам. Цей твір порівнюють до сяйва абсолютної істини. Це вірш із Шимадбагаватам 12.12.69. Своєю прекрасною трансцендентною зовнішньою Господь Шикришна приваблює розум усіх гопі. Виксялакаврита мукамтавакунда лашриганда стала дарасодам, хаситавалокам, датабаєм дремужаданда йугам вілукява, кша срияй караманам, чебамадасья. Любий крішно. Ми віддались тобі, як твої служниці, просто тому, що ми побачили твоє вродливе обличчя, обрамлене кучерями, сережки, що спадають на твої щоки, твої нектарні вуста і красу твого усміху. Нас обійняли твої руки, що вселяють безстрашність, і ми побачили твої груди, широкі й красиві, і через це ми віддались тобі. Пояснення Це вірш із Шимадбагаватом 10.29.39. Його промовили гопі, коли прийшли до Крішни в ніч повного місяця, щоб танцювати з ним танець раса. Гопі були просто зачаровані Крішною і почали розповідати про те, як сталося, що вони прийшли до Крішни насолоджуватись танцем раса. 51. Цариці з Двараки на чолі з Рукміні також привабились до Крішни, просто почувши про його трансцендентну вроду і якості. О красеню Крішно! Відколи я почула про твої трансцендентні якості, всім моїм тілесним стражданням настав край. Той, хто дивиться на твоє трансцендентне тіло, використовує очі з найбільшою вигодою. О, несхибний. Почувши про твої якості, я втратила сором і привабилась до тебе. Пояснення. Цього вірша, Шімадбагу 10.52.37, написала Рукміні Деві у листі до Крішне, прохаючи його викрасти її. Шокодеве Госамі розповів про це Магараджі Парікшоту, коли той запитав, як Крішна викрав Рукміні. Рукміні почула від різних людей про якості Крішни і після того вирішила прийняти Крішну як свого чоловіка. Її вже готували до шлюбу з шішупалою, і тому вона через Брамана послала Крішні листа, запрошуючи Його, щоб Він викрав її. 53. Господь Крішна, просто граючи на своїй трансцендентній флейті, приваблює навіть розум Богині Щастя. ЯДВАНЧАЯ СРИРЕЛАЛАНА ЧАРАТТА ПОВІГАЯ КАМАН СУЧЕРАМ ВРАТА Господи, ми не знаємо, як Змій Калія здобув таку нагоду отримати доторк пилу з твоїх лотосових стіб. Задля такої нагоди богиня щастя століттями віддавалася скезам, відкинувши всі інші бажання і тримаючи суворі обітниці. Воістину, ми не знаємо, як це змій Калія дістав таку можливість. Цей вірш із Бхагаватам 10.16.36 промовили дружини змія Калії. Кришна приваблює не лише розум Гопі та богині щастя, а й розум усіх юних дівчат у трьох світах. Кастрянгате, Гіта, Начале, Біджа, ріга, полакан, Любий Крішно. де та жінка в трьох світах, яку б не причарували ритми солодких пісень, що ллються з твоєї чудесної флейти? Хто б не зійшов зі шляху цноти, почувши їх? Твоя врода перевершує все, що є в трьох світах. Побачивши твою красу, навіть корови, птахи, звірі та лісові дерева завмирають від захвату. Це вірші з Шимадбагватом 10.29.40. Вріндаванські жінки, які перебувають на рівні старших опікунок Крішни, приваблюються до Господа Крішни як матері. Вріндаванські чоловіки приваблюються до Крішни як слуги, друзі та батьки. Якості Крішни зачаровують і приваблюють все живе і не живе. Навіть птахи, звірі та дерева приваблюються до якостей Крішни. Хоча слово «гарі» має багато різних значень, з них два найголовніші. Одне значення полягає в тому, що Господь забирає у свого відданого все лихе, а друге в тому, що він приваблює розум екстатичною любов'ю до Бога. Якщо відданий так чи інакше, всюди і постійно пам'ятає Верховного Бога особу, Господь Харі забирає з його життя чотири форми страждань. Пояснення. Чотири форми страждань спадають на людину внаслідок чотирьох гріхів: один патака, два урупатака, три магапатака та чотири атіпатака. Початкового гріха, великого гріха, дуже великого гріха і найгіршого гріха. Однак Крішна запевняє відданого «Я захищу тебе від усіх гріхів, не бійся». Слово «сарва папе вказує на чотири типи гріхів. Коли відданий впокорюється лотосовим стопам Крішни, він неодмінно звільнюється від усіх гріхів та їхніх наслідків. Загалом, головні чотири гріхи – це – незаконні статеві стосунки, вживання дурманних речовин, азартні ігри та м'ясоїдство. Як розбурханий вогонь перетворює на попіл будь-яке паливо, так розвіюються всі гріхи, коли людина береться до довіданого служіння мені. Цього вірша із Багватам 11.14.19 промовляє Господь Кришна. Коли отак з милості Верховного Бога-Особи розсіюються всі гріхи, людина поступово долає всі перешкоди на шляху відданого служіння, а також невігластво, яке від цих перешкод постає. Тому, за допомогою дев'яти різновидів відданого служіння, слухаючи, оспівуючи те, що Відданий повністю проявляє свою відначальну любов до Бога, коли віданий повністю очищується від гріховної матеріальної діяльності, Кришна приваблює Його тіло, розум та чуття до служіння собі. Отже, Кришна дуже милостивий, і Його трансцендентні якості дуже привабливі. Коли розум, чуття і тіло людини приваблюються до трансцендентних якостей Гарі, вона облишає пошук чотирьох різновидів матеріального успіху. Отож, я пояснив головні значення слова Гарі. Пояснення. Чотири різновиди матеріального успіху – це один – релігійна діяльність, два – матеріальне збагачення, три – задоволення чуттів і чотири – звільнення або злиття з безособистісним сяйвом Брамана. Ці речі віденого не цікавлять. 65. Коли до цього вірша додавати ще сполучники «ча» і та «апі» хоча, вірш може набувати будь-яких бажаних значень. Слово «ча» можна пояснити на сім способів. <плоджа> слово «ча» і використовують, щоб пов'язати слово чи речення з попереднім словом чи реченням, щоб надати сенсу збірності, щоб з'ясувати зміст, щоб дати загальний огляд, щоб вказати на додаткове зусилля або щоб заповнити поетичний розмір ріша. Також його використовують, щоб показати певність. Це цитата зі словника Вішвапракаша. Є сім головних значень слова «апі». Ось ці значення. «Апі та та Слово «апі» вживають, щоб показати можливість, запитання, сумнів, осуд, сукупність, узгодження і надмір. Це ще одна цитата з Вішвапракаші. Досі я описував різні значення одинадцяти окремих слів. А зараз я поясню загальне значення шлоки відповідно до того, як її використовують в різних місцях. Слово «брама» вказує на «сумум бонум» абсолютну істину, що вища за всі інші істини. Це первинна сутність. Зрівнятися із цією абсолютною істиною не може ніщо. «Брігат тват чатат брама парамам виду та смай намасте ман йогі вікарават». «Я, шанобливо, схиляюсь перед абсолютною істиною сумомбоном. Він усе пронизує і вічно збільшується, і він об'єкт медитації великих йогів. Він незмінний, і він душа всього сущого». Цього вірша процитовано з Вішнопурани 1.12.57. Справжнє значення слово «брама» – це верховний богособа, єдиний і недвоїстий, що без нього не існує більше нічого. Вчені-трансценденталісти, які знають абсолютну істину, кажуть, що вона являє собою недвоїсте знання і називається «безособистісний браман», локалізована параматма і «бог-особа». Цей вірш – цитата з Багаватом 1.2.11. Пояснення до нього можна знайти в Аділілі 2.11. Ця недвоїста абсолютна істина – Господь Крішна – Верховний Богособа. Він – найвища істина у минулому, теперішньому і майбутньому. Про це свідчать всі явлені писання. Перед творенням космосу існував тільки я. Не існувало ніяких інших явищ – ні грубих, ні тонких, ні привинних. Після творення існує в усьому тільки я, і після знищення космосу тільки я вічно залишаюся. Цього вірша із Бхагаватам 2.9.33 промовив Господь Крішна. Пояснення можна знайти в Аділілі 1.53. Слово «атма» – душа – вказує на верховну істину – Крішну. Він – всепронизуючий свідок усьому, і він – найвища постать. Гарій – богособа – це всепронизуюче джерело всього, а отже він – на душа всього. Це цитата з Баварта Діпіки, коментаря Шідарисамі до Шимадбагват. До лотосових стіб абсолютної істини Кришни ведуть три шляхи – це метод умоглядної філософії, практика містичної йоги і віддане служіння. Кожен з цих шляхів має свої окремі ознаки. Абсолютна істина одна й та сама, але залежно від методу пізнання проявляється у трьох формах, як Браман, Параматма і Багаван – верховний богособа. Вчені трансценденталісти, які знають абсолютну істину, кажуть, що вона являє собою недвоїсте знання і називається безособистісний браман, локалізована параматма і богособа. Хоча слова Брама та Атма вказують на Кришну, їхнє пряме значення вказує лише відповідно на безособистісний браман і на душу. Перед тим, хто йде шляхом філософських роздумів, абсолютна істина проявляється як безособистісний браман. А перед тим, хто йде шляхом містичної йоги, як наддуша. Є два різновиди віденого служіння – спонтанне і регламентоване. Спонтанним віденим служінням приходять до первинного богоособи Крішне, а регламентованим методом приходять до його поширень. Спонтанним віденим служінням у Вріндавані приходять до первинного верховного богоособи Крішне. нам <реклама> Верховний богособа Крішна, син матері Яшоди, доступний відданим, які присвятили себе спонтанному любовному служінню. Але його не здобути так легко умоглядним мислителям, тим, хто добивається самоосвідомлення суворими аскезами, чи тим, хто вважає тіло невідмінним від себе. Цей вірш із Шимадбагаватам 10.9.21 промовив Шіла Шукадева Госамі. Докладніше про це в Мад'я Лілі 8.227. Виконуючи регламентоване віддане служіння, відданий стає супутником Нарайни і досягає Вайкунталок духовних планет у духовному небі. Ті, хто обговорює діяння Кришни, перебувають на найвищому рівні відданого служіння. Їх відзначають сльози на очах і волосся, що стало від захвату дибки. Такі люди виконують віддане служіння Крішні, не практикуючи правил та приписів системи містичної йоги. Вони мають усі духовні якості і досягають планет Вайкунти, що існують понад нами. Пояснення. Цей вірш процитовано з Шимадбагаватом 3.15.25. У ньому Господь Брама звертається до всіх півбогів, що злякались двох асурів у лоні Діті. Господь Брама розповів про те, як кумари відвідали Вайкунту, а згодом це переповів Майтрея, друг В'ясадеви, коли повчав відуру. 89. Відданих поділяють на три категорії Акама, вільних від бажань, мокшакама, що бажають звільнитися, і Сарвакама, що бажають матеріальної досконалості. Тіврина, Той, хто справді розумний, чи він вільний від матеріальних бажань, відданий, чи кармій, що бажає всіх матеріальних вигод, чи гяні, що прагне звільнення, повинен серйозно взятися до бхакти-йоги, намагаючись задовольнити Верховного Бога особу. Це вірш Ісматбагаттам 2.3.10. Будимана арате дяди вічара гягой ніджка малоги табе Слово удара дгі означає «будіман» – мудрий або розсудливий. Завдяки цьому така особа, навіть бажаючи задовольнити чуття, береться до відомого служіння Господу Кришні. Інші методи, якщо не пов'язані з відомим служінням, не здатні наділити бажаним. Однак віддане служіння таке могутнє і незалежне, що може дати всі бажані результати. Поза відданим служінням всі інші методи самоосвідомлення, наче соски на шиїв кози. Тому людина мудра вдається лише до відданого служіння, облишивши всі інші методи самоосвідомлення. Пояснення. Без відданого служіння інші методи самоосвідомлення і духовного розвитку без силі. Інші методи ніколи не можуть привести до хороших результатів, і тому їх порівнюють до сосків на шиїв кози. Ці соски не можуть дати молока, дарма що дуже схожі на молочні. Проте не тому, що людина не розуміє, що тільки віддане служіння може підняти її на трансцендентний рівень. Чатурвіда бажан тимам, джана, сокриті, нораджуна, арта, улі, г'я, сурар, шаба. О, найліпший з Багарат, Арджуно. Серед праведних людей чотири категорії приходять до відданого служіння мені. Стражденні, шукачі багатства, допитливі, а також ті, що хочуть пізнати абсолют. Пояснення. Це цитата з Багавадгі Т716. У цьому вірші дуже важливе слово «сукрітіна». «Су» означає сприятливий, а «кріті» означає похвальний або впорядкований. Життя людини, яка не дотримується регулівних засад релігійності, нічим не ліпше за тваринне життя. Бути релігійним означає жити за засадами варни та Ашаму. У Вішнопурані сказано Релігійне суспільство поділяється на чотири класи – брахмани, кшатрі, вайші та шудри, і чотири духовні ступені – мрамачар'я, гріхастава, ванапраста і саняса. Щоб стати браманом, кшатрією, вайшею чи шудрою, треба пройти певний вишкіл, так само, як проходять певний вишкіл для того, щоб стати інженером, лікарем чи юристом. Тих, хто дістав відповідний вишкіл, можна вважати за людей, а той, хто не дістав вишкілу ні в суспільному, ні в духовному житті, тобто той, хто не має освіти і хто проводить невпорядковане життя, існує на тваринному рівні. Про духовний розвиток серед тварин годі казати. Щоб розпочати духовне життя, треба пройти належний вишкіл, або виконуючи приписи Варни та Ашому, або виховуючись безпосередньо у школі Бакті методами Шаванам, Кіртанам, Вішно, Смаранам Падасевана, Арчанам, Ванданам, Дасям, Сакям, Адманіведенам, Без відповідного вишколу неможливо стати сукриті, праведним чи щасливим. У цьому вірші Крішна каже, що до нього звертаються у нещасті, у грушовій скруті або ж тоді, коли справді цікавляться верховною особою, первинним джерелом всього. Дехто звертається до нього у пошуках знань про абсолютну істину, а дехто в нещасті, як оце відданий Гаджендра. Дехто звертається до нього з цікавості, як великі мудреці, наче лісша онакою, а дехто, потребуючи багатства, як другого магорач. Шукадевого самі звернувся до господа, шукаючи знання. Під впливом таких побудників ці всі великі особи взялися до віданого служіння Верховному богові Особі Крішні. 95. Матеріалістичні віддані вдаються до віданого служіння і починають поклонятися Крішні, коли їх спіткало лихо чи коли вони потребують грошей. Натомість тих, кому справді цікаво пізнати Верховне джерело всього сущого і хто шукає знання, називають трансценденталістами, тому що вони бажають звільнитися від усієї матеріальної скверни. Всі ці чотири категорії людей робили в минулому праведні вчинки і тому їх усіх вважають дуже щасливими. Такі люди поступово відмовляються від матеріальних бажань і стають чистими відданими. На рівень відданості піднімаються з милості Вайшнава, істинного духовного вчителя, і особливої милості Кришни. На цьому рівні людина облишає всі матеріальні бажання і спілкування з недостойними людьми. Тоді людина піднімається на рівень чистого відданого служіння. -буда -да Розумна людина, яка усвідомила Господа в товаристві чистих віданих і звільнилася від несприятливого спілкування з матеріалістами, вже не може жити, не слухаючи оповідей про славетні діяння Господа, навіть якщо вона чула про них лише один раз. Пояснення. Це вірші з Шимад Бхагаватам 1.10.11. Коли Крішна після битви на Курокшетрі виїздив із Астянапора, всі члени династії Куру віддавали йому шану. Крішна вирушав до свого царства, і всі члени династії Куру відчували великий жаль, розлучаючись із ним. Цього вірша повідав Шокадев Госамі, коли описував їхній стан. Чистий відданий, чуючи про велич Крішни, прив'язується до Господа. Слава Господа і сам Господь невідмінні. Щоб усвідомити цю абсолютно істину, треба набути відповідних якостей, а для цього треба дістати нагоду спілкуватися з чистим відданим. Наш рух свідомості Кришни призначений саме для цього. Ми прагнемо виховати чистих віданих, щоб інші люди могли дістати користь від їхнього товариства. Тоді число чистих відданих буде зростати. Професійні проповідники не можуть виховати чистих відданих. Є багато професійних проповідників Шимадбаґватам, які читають цей твір для того, щоб заробити на життя. Однак вони не здатні навернути матеріалістичних людей до відданого служіння. Тільки чистий відданий може навернути інших до чистого відданого служіння. Тому для всіх проповідників у нашому русі, свідомості Крішне, дуже важливо насамперед стати чистими відданими і дотримуватись регулівних засад, утримуючись від. Незаконних статевих стосунків, м'ясоїдства, азартних ігор та дурманних речовин. Вони повинні щодня повторювати на вервиці Магамантрогари Кришна, жити за вимогами методу відданого служіння, підніматися рано вранці, відвідувати мангалараті і щодня читати Шимадбагватам та Багавадгіту. Так можна очиститись і звільнитися від усієї матеріальної скверни. Виконувати бакті чи віддане служіння означає присвячувати всі свої чуття служінню Господеві, верховному богою особі, володарю всіх чуттів. Коли духовна душа служить Всевишньому, це породжує два побічні наслідки. Душа звільняється від усіх матеріальних позначень, і її чуття очищується просто завдяки тому, що діють у служінні господові. Нарада Панчератора. Показне віддане служіння не допоможе людині. Треба бути чистим відданим, що дотримується вимог методу відданого служіння. І тоді можна буде навернути до відданого служіння інших. Ще читання Магапрабу практикував віддане служіння сам і проповідував іншим. Апані Ачарі – Бхакти Корила Прочар. Якщо відданий належно поводиться у війданому служінні, він зможе навернути інших. Інакше його проповідь наслідків не даватиме. 99. Самообман та обман називається Кайтава. Спілкування з такими ошуканцями називається Дух Санга – шкідливе спілкування. Тих, хто бажає чогось іншого, ніж служіння Кришні, також називають Дух Санга. 100. Дарма пруджи такай таво трапарамо, нирма царанам сатам, ведям вас тава матра вас души та тапатра юнмуланам. Шимат багавате махаму нікрите, ким вапара ир ішвара. Садьо рідья варудья тетра критиви, шу вистат кшанат. Шимат багаватам велична песанья – яке склав на основі чотирьох первісних віршів Магамонів Ясадева, описує найпіднесеніших і наймилосердніших відданих і цілковито відкидає брехливу релігійність, засновану на матеріальних мотивах. Шімадбагватам відкриває найвищий принцип вічної релігії, що на силі поістині визволити живу істоту стройстих нещасть і дарувати найвище благословення довершеного процвітання і знання. Хто виявить готовність слухати це писання зі смиренністю слуги, той здатний одразу ж полонити Верховного Господа в своєму серці. Тому немає жодної потреби в будь-яких інших писаннях, окрім Шимадбагаватам. Цей вірш процитовано з Шимадбагаватам 1.1.2. Пояснення можна знайти в Аділілі 1.91. Префікс «пра» У слові «проджіта» насамперед стосується до тих, хто бажає звільнитися чи злитися в одно з Всевишнім. Треба знати, що це бажання – найяскравіший прояв обману. Так пояснює цього вірша великий коментатор Шідар Свамі. Коли милостивий Господь Кришна розуміє, що не і відданий бажає матеріального процвітання, Господь милостиво дає відданому притулок своїх лотосових стіп і це покриває всі непотрібні прагнення відданого коли людина прохає Крішну виконати її бажання, Крішна, поза сумнівом робить це. Але він не дає нічого такого, що, насолодившись цим, людина ще іще прохала б його виконати її нові бажання.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 допомагають людині облишити зв'язок з усім недостойним і поступово піднятися на рівень любові до Бога. Пояснення. Цей вірш говорить про спілкування з чистим відданим, милість Крішне і віддане служіння. Це все допомагає покинути зв'язок із невідданими і матеріальним багатством, яке дає зовнішня енергія Майя. Чистий відданий ніколи не приваблюється до матеріального багатства бо розуміє, що агінувати час на матеріальні здобутки означає марнувати безцінний дар людське життя. У там сказано «Шрама Евагі Кевалам». Як навіданого, політики, суспільні діячі, доброчинці, філософи та гуманісти просто марнують час, бо їхня діяльність і просвіта не звільняють людей від коловороту народжень та смертей. Ці, так звані доброчинці, політики та філософи, не посідають ані крихти знання, бо не відають, що життя триває і після смерті. Якщо людина розуміє, що життя триває і після смерті, це знаменує початок духовного пізнання. Зрозуміти себе і свою природу можна, зрозумівши вже найперші уроки Багават-гіти. 2.13. ДИНУС МІНЯ як у цьому тілі душа переходить з дитячого тіла в юнацьке, а тоді в старече, так і під час смерті вона переходить в інше тіло. Такі зміни не турбують того, хто пізнав свою духовну природу. Не знаючи справжньої науки про життя, не тяму, що людина береться до тимчасової діяльності і через це ще більше заплутується в круговерті і смертей. Вона постійно поривається до матеріальних багатств, які здобувають кармою, г'яною та йогою. Але, коли вона піднімається на рівень відданості, вона відкидає всі бажання. Це називають ан-я «Білаші» та «Шун'я». Тоді людина стає чистим відданим. 105. Одне за одним я поясню так усі слова у вірші Атмарама. Треба зрозуміти, що всі ці слова покликані дати нам змогу звідати смак трансцендентних якостей Крішни. Це все я пояснив для того, щоб дати якесь уявлення про зміст вірша, а зараз я поясню сам смисл вірша. Є два різновиди послідовників шляху філософських роздумів. Брама у пасака – прихильник безособистісного брамана, і Мокша Кангші, що бажає звільнитись. Три типи людей поклоняються безособистісному браману. Початківець – повністю занурений в думки про браман, і той, хто справді злився з безособистісним браманом. Без відданого служіння самими філософськими роздумами звільнення не досягнути. Натомість той, хто виконує віддане служіння, природно вже перебуває на рівні Брамана. Природа відданого служіння така, що той, хто його виконує, приваблюється до нього і байдужіє до осягнення безособистісного Брамана. Він отримує трансцендентне тіло і дістає змогу служити Господу Крішні. Коли особа отримала духовне тіло відданого, вона може пам'ятати трансцендентні якості Крішни. Просто привабившись до трансцендентних якостей Крішни, вона стає чистим відданим, зануреним у служіння Крішні. Пояснення. Філа Бактівно-Такор подає дальший перегляд віршів 107-111. Трансценденталістів на шляху філософських роздумів можна поділити на дві категорії. Один – чистих прихильників без особистісного брамана. І два – Тих, що бажають злитися з буттям безособистісного брамана. Людину, яка повсякчасно думає про себе як про невідмінну від верховної абсолютної істини, називають прихильником безособистісного брамана. Прихильників безособистісного брамана можна знову розбити на три категорії – один – садики, що наближаються до досконалості на шляху усвідомлення Брамана. Два – ті, хто повністю заглиблений у медитацію на Браман. І три – ті, хто перебуває на рівні Брама-Бута і не має жодного зв'язку з матеріальним існуванням. Хоча прихильник безособистісного Брамана може бути на дуже високому рівні, він неспроможний звільнитися без відданого служіння.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 У такому стані він досягає чистого відданого служіння мені. Щоб прийти на рівень чистого відданого служіння, треба набути духовної чистоти і піднятися на рівень Брамабута, вільний від матеріальної тривоги та від матеріальної двоїстості. Коли людина, пізнавши Браман, стикається з чистим відданим служінням, воно приваблює її. Тоді, виконуючи віддане служіння, вона дістає духовне тіло з очищеними чуттями. Коли чуття чисті, людина може виконувати любовне відене служіння Кришні. Чистий відений не може не пам'ятати трансцендентних якостей Кришни. Згадуючи їх, він повністю присвячує себе на любовне служіння Господові. Навіть звільнена душа Занурено в Сяйво без особистісного брамана. Приваблюється до розваг Крішни. Приваблена ними вона встановлює божество і служить Господу. Пояснення. Іноді Санясі Майеваді, що перебувають на дуже високому рівні, поклоняються божествам Радга Крішни і обговорюють Господні розваги. Але їхня мета полягає не в тому, щоб піднятися на Глоку Вріндавану. Вони прагнуть злитися з Господнім Сяйвом. Дане твердження взято з коментаря Шенкарачар'ї до упанішади за назвою Нерісімга Гатапані. 113. Хоча Шукадев Гусамі та четверо кумарів, як Брамаваді, повсякчасно були заглиблені в роздуми про безособистісний Браман, їх все одно привабили трансцендентні розваги та якості Крішни. Тому вони стали відданими Крішни. Розум чотирьох кумар полонив аромат квітів, піднесених лотосовим стопам Крішни. Привабившись трансцендентними якостями Крішни, вони взялись до чистого відданого служіння. Коли вітерець із спахощами листків туласі і шафрану з лотосових стіп, лотосовкового богоособи, увійшов через в серце тих мудреців-кумарів, вони відчули переміну в тілі та розумі, хоча були прив'язані до усвідомлення безособистісного брамана. Це вірші з Шимадбагватом 3.15.43. Шукадева Госамі з милості в'ясадеви, привабився до розваг Господа Крішни. Приваблений трансцендентними якостями Крішни, він також став відомим і почав служити Господу. гри регу накшептаматире багаван бадарай Розум, ші лише у кадева Госаві, полонили трансцендентні ігри Господа і збурили емоції свідомості Кришни. Через це він, з ласки свого батька, почав вивчати Шімат Бхагаватам. Цього вірша процитована з Шімат 1.7.11. Дев'ять великих йогів-містиків йогендри. Від самого народження були великі філософи імперсоналісти, що поклонялися абсолютній істині. Але почувши від Господа Брами, Господа Шиви і Великого Мудреця народи про якості Господа Крішне, вони також стали відданими Крішне. Одинадцята пісня Шимат Багватам наводить вичерпний опис відданого служіння дев'яти югендрів, яке вони виконували, привабившись до трансцендентних якостей Господа. А крешам камалабува, правіша гоштим, курванта, срутишира сам, срутагія, утунгам ядупура сангама, ярангам ягіндрапула хабриту, навап явапу. Прийшовши в зібрання господа брами, дев'ять йогендрів почули від нього про істинний зміст у панішад, найпіднесеніших ведичних творів. Хоча йогендри вже досконало знались на ведичній науці. Просто вислухавши браму, вони відчули захват свідомості Крішни і захотіли увійти в два року обитель Господа Крішне. Так вони кінецькінцем прийшли до Ранга Кшетри. Це цитата з Мага Панішади. Тих, хто прагне злитися з безособистісним браманом, також поділяють на три категорії. Тих, хто прагне звільнитися, хто вже звільнився і хто пізнав браман. У матеріальному світі багато людей, які прагнуть звільнитися. І для цього виконують служіння Господу Крішні на калашанта баджанти Ті, хто бажає звільнитися з тенет матерії, облишають поклонятися всіляким півбогам, що мають жаскі подоби. Такі в миротворені відані, не маючи до півбогів ніяких ворожих почуттів, поклоняються різним образом Верховного Богоособи нараїне. Поясне. Цього віша процетовно Шимат Багават 1.2.26. Ті, хто справді прагнуть найвищої досконалості, поклоняються Господу Вішну в його різних втіленнях. Ті, кого приваблює металістичний спосіб життя, і хто завжди сповнений турботи та тривоги, поклоняються Півбогам, що мають лютий вигляд, як це богиня Калі чи Калабгайрава Рудра. Однак, віддані Крішна, не мають ніякого зла на Півбогів чи їхніх прихильників. Просто замість цього вони спокійно виконують віддане служіння втіленням на райони. 124 «Якщо людям, прив'язаним до поклоніння півбогам, пощастить спілкуватися з віданими, в них поступово прокидається їхня приспана відданість, і вони починають схилятися перед якостями Господа. Тоді вони також беруться до відданого служіння Крішні і покидають бажання звільнитися та злитися з буттям безусобистісного брамана». Пояснення. Четверо комарів Четухсана, Шокадеугусамі та дев'ять югендер були занурені в усвідомлення брамана, і тут описано, як вони стали віданими. Є три типи імперсоналістів – момукшу, які прагнуть звільнитися, діван мукти – звільнені вже за цього життя, і прапта сварупи – занурені в усвідомлення Брамана. Всі три типи г'яні називають мукша-канкші – тими, хто бажає звільнення. Спілкуючись з відданими, такі люди сходять із засад мумукшу і беруться до відданого служіння. Справжня причина цієї зміни – товариство відданих. Рух свідомості Крішни покликаний привабити людей всіх типів, навіть тих, хто бажає чогось іншого, відмінного від відданого служіння Господу. Спілкуючись із відданими, вони поступово починають виконувати віддане служіння. Великий відданий мудрецю. Хоча матеріальний світ має багато вад, в ньому є одна цінна можливість – спілкуватися з відданими. Спілкування з ними дарує велике щастя. Ця якість, що прикрашає матеріальний світ, послабила наше сильне бажання звільнитися, злившись із сяйвом Брамана. Це цитата з Гаррі Бакті Судодайі. Спілкуючись із великим святим народою, Шаонака та інші великі мудреці облишили бажання звільнитися і взялись до відданого служіння Кришні. Просто зустрівши Крішну чи діставши особливу милість Крішни, можна позбутись бажання звільнитися. Привабившись до трансцендентних якостей Крішни, людина береться служити Йому. У Дваракадгамі я привабився до верховного богоособи Крішни, уособленого духовного блаженства. Просто дивлячись на нього, я відчуваю велике щастя. О, лихо! Я змарнував так багато часу, намагаючись усвідомити себе методом безособистісного пізнання. Це причина мого великого жалю. Цього вірша вміщено у Бакті Саметасинду 3.1.34. Є чимало людей, які звільнилися ще за цього життя. Дехто з них звільнився, виконуючи відносуджіння, а дехто – практикуючи метод умоглядних філософських розумувань. Ті, хто звільнився шляхом від служіння, служіння, дедалі більше приваблюються до трансцендентних якостей Крішни і служать йому. А хто звільнився омоглядним розумуванням, ті, врешті-решт, знову падають через образи. «О, лотосоокий!»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 Хоча мене вшановували ті, хто йде шляхом монізму, і хоча я був посвячений у самоосвідомленні в системі йоги, мене силою перетворив на служницю якийсь лукавий хлопчак, що знай жартує собі з гопі. Цього вірша написав Біломангла Такур. Той, хто силою відданого служіння відродив своє відначальне становище, ще за цього життя дістає трансцендентне тіло. Приваблений до трансцендентних якостей Господа Крішни, він до останку віддає себе на служіння його лотосовим стопам. Живі істоти й інші енергії входять у махавішну, коли Господь лягає, згортаючи, знищуючи космічний прояв. Звільнитись означає утвердитись у своїй вічній, первісній подобі покинувши всі змінні, грубі й тонкі тіла. Цього вірша процитована з Бхагаватам 2.10.6. Істоту, яка опирається свідомості Крішни, зумовлює вплив Маї, і через це вона сповнюється страху. З вірою, виконуючи віддане служіння, істота звільнюється від Маї. «Баям диша випар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 Щоб виправити цю помилку, людина, справді вчена і піднесена, поклоняється Верховному Богою особі як своєму духовному вчителю, божеству і джерелу життя. Вона поклоняється Господові, виконуючи безкорисливе віддане служіння. Цей вірш являє собою цитату Ісші Макбагаватам 11.2.37. Дай, Мама, Тарантите. Подолати цю мою божественну енергію, що складається з трьох гун матеріальної природи, дуже важко. Але, хто віддався мені, той здужає легко вийти з-під її впливу. Це цитата з Багавадгіти 7.14. Звільнення недосяжне, якщо не виконувати відданого служіння. Звільнення здобувають тільки відданим служінням.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 Її зусилля схожі на молодьбу полови без рису. Робота її безплідна. Це вірш із Шимадбагаватам 10.14.4. Олото соокий. У всіх, хто вважає себе зазвільненого ще за цього життя, але не виконує служіння тобі, інтелект неочищений.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 Якщо людина лише формально посідає якесь становище в чотирьох варнах та ашамах, але не поклоняється Верховному Господу вішну, вона падає зі свого шанованого місця в пекельні умови. Це теж цитата із Багавитом 11.5.3. Кожен, хто на шляху відданого служіння справді звільнився, завжди виконує трансцендентне любовне служіння Господу. Навіть звільнена душа, занурена вся без безособистісного брамана, приваблюється до розваг крішня. Приваблена ними, вона встановлює божество і служить Господу. Дане твердження взято з коментаря Шанкарачарії до Рісімга та Пані Шади. Ці шестеро атмарам виконують любовне служіння Кришні. На різновиди служіння вказано часткою Ча, а також Апі, справді, пояснення. Є шість різновидів атмарам. Шукач уфіт Садака, занурений в усвідомлення Брамана – Брамамая, той, хто вже на рівні Брамана – Прапта Брамалая, Хто прагне звільнитися – Мамукшу, хто звільнений вже за цього життя – дживанмукта, Мукта, і свідомий своєї тотожності – Прапта Сварупа. Шестеро Атмарам виконують віднеслужіння Крішні без сторонніх мотивів. Слова «мунаях» і «сантах» вказують на тих, хто дуже прив'язаний до медитації на Крішну. Слово Ніргрантха означає «без невігластва» і «поза приписами». Яке значення підходить, таке можна брати. Слово «ча», поставлене в різні місця, дає різні значення. Окрім тих значень є ще одне дуже важливе значення. Слова «атмарама» з «ча» довелось би повторювати шість разів, але додаток одного слівця «ча» звільнив від п'яти повторень слова «атмарама». Завдяки цьому немає потреби повторювати слово «атмарама». Одного слова вистачає, щоб вказати на шестеро осіб. Серед слів однакової форми і відмінкового закінчення залишають тільки останнє. Наприклад, замість «рамаща», «рамаща», «рамаща» і так далі кажуть «рамага». Це цитата з Паніні Сутр 1.2.64. Вжиток слова «ча» у збірному розумінні вказує на те, що всі атмарами та святі служать та поклоняються Крішні. «Апі» додано до слова «нірграндха» задля ясності – Отже, я спробував з'ясувати сім значень вірша Атмарама. Йога, який поклоняється над душі в серці, також називають Атмарама. Є дві категорії Атмарама-йогів. Дві категорії Атмарама-йогів – це Сагарба і Нігарба. В кожній із цих категорій виділяють ще три підкатегорії. Отже, разом є шість категорій шанувальників над душі. Пояснення. Слово Сагарба-йогі стосується йога, який поклоняється над душі в образі вішну. Нигарба йоги поклоняется на духи без формы. По дальнейшей категории Сагарба и Нигарба йоги в таки. 1. Сагарба йогару рукшу, 2. Нигарба йогару рукшу, 3. Сагарба йогаруда, 4. Нигарба йогаруда, 5. Сагарба праптасиды и 6. Нигарба праптасиды. 156. Деякі йоги роздумують у своєму серці про Господа, що завбільшки з долоню. Господь у серці має чотири роки, в яких тримає мушлю, булаву, диск і лотос. Тих, хто поклоняється такому образу вішну у серці, називають Сагарба-йогами. Це вірш із Шимат Бхагаватом 2.2.8. Коли людина занурена в екстатичну любов до Верховного Бога особи, Бхакти йога розтоплює її серце, і вона відчуває трансцендентне блаженство. В її тілі проявляються екстатичні ознаки, а від палкої прив'язаності до Господа очі її напливають сльозами. Так людина пізнає духовне блаженство. Коли екстаз сильно збурює серце, об'єкт медитації поступово відокремлюється від зосередженого розуму, що був подібний до водильного гачка. Це теж цитата з Багватом 3.28.34. За цими ступенями йогічної досконалості, йогару йогаруда і розрізняють шість категорій йогів містиків йогам, Для тих, хто прагне піднятись на рівень йогічної досконалості. Засіб росту полягає в тому, щоб практикувати систему йоги, неохильно дотримуючись регулярних засад і вправляючись у йогічних позах, асанах і дихальних вправах. А для тих, хто вже піднявся на рівень досконалого знання, засіб росту полягає в тому, щоб зберігати розумову рівновагу – шама, відкидаючи будь-яку матеріальну діяльність і вправляючись у медитативному зосередженні розуму на Верховному Господі. Вірші 159 та 160 взято із Багавадгіти. 6, 3, 4. Коли людина збайдужла до діяльності для задоволення чуттів, і коли вона зрікається всіх матеріальних бажань, кажуть, що вона досягнула досконалої йоги йогаруда. Коли йог, що очистився, спілкується з відоними, він починає служити Господу Крішні, приваблений трансцендентними якостями Господа. Тут можна докласти слова «ча» і «апі». Значення слів «муні» і «ніргранта» залишаються ті самі, що й раніше. Слово «агайтукі» завжди можна застосувати до Верховного Богоособи урукрами. Отже, я пояснив 13 завершених значень біржа Атмарама. Пояснення. Тринадцять згаданих тут значень вірша Атмарама спираються на такі значення слова Атмарама. Один. Садака Неофіт. Два. Брамамая, занурений в думки про безособистісний браман. Три. Прапта Брамалая, що досягнув справжньої досконалості в брамані. Чотири. Мумукшу, що бажає звільнитися. П'ять. Джіван Мукта, що звільнений уже за цього життя. 6. Шість. Рапта сворупа, що відрудив своє первісне природне становище. 7. Ніргрантамуні цілковито звільнений мудрець. 8. Сагарба йогарукшу йог, що медитує на чотирируки образ вішну і прагне досягнути йогічної досконалості. 9. Нігарба йогарукшу, що намагається досягнути досконалості в безособистісній медитації. 10. Сагарба йогаруда, що піднявся на рівень йогічної досконалості, медитуючи на образ вішну. 11. Нігарба йогаруда – йог-імперсоналіст на рівні досконалості. 12. Сагарба праптасіди – що досягнув досконалого рівня, медитуючи на образ вішну. 13. Нігарба праптасіди – що досягнув досконалості практикою без особистісної медитації. 164. Цих 13 типів йогів тамуні називають «шантабактами» бо вони виконують трансцендентне любовне служіння верховному Богові особі на рівні нейтральних стосунків. Слово «атма» іноді означає розум. У цьому випадку слово «атмарама» означає задоволений умоглядними роздумами. Коли така особа спілкується з чистим віданим, вона береться до віданого служіння лотосовим стопам Кришни. Udaramupasateyarishivarat Masakur Padrisha Parisarapadatim Ridayam Aruna Yodaharam, Tataudagadalan Tatabadhama, Shira Paraman, Punarihayat Sametyanapatanti Kritanta Muk. Послідовники великих святих йогів містиків вдаються до фізичних вправ йоги і починають поклоніння з живота, де, як сказано, розміщений браман. Таких людей називають Шаркаракша, тобто занурені в грубо тілесний світогляд. Також є послідовники Ріші на ім'я Аруна. Його послідовники стежать за діяльністю артерій, аж поки поступово піднімаються на рівень серця, де розміщена тонка форма Брамана Параматма. Вони поклоняються йому. О, безмежний ананто! Ліпші за них усіх йогемістики, містики що поклоняються тобі, зосереджуючи увагу на маківці голови. Починаючи з живота і піднімаючись через серце, вони досягають маківки і виходять через Брамарандру, отвір у верхній частині черепа. Так ці йоги досягають рівня досконалості і більше не повертаються до круговерті народжень та смертей. Це цитата з Шімат Бхагватам 10.87.18 Его Кришна Гуна Привабившись до трансцендентних якостей Крішни, такі йоги стають великими святими. Тоді, вже не зв'язуючи себе вправами йоги, вони беруться до безкорисливого відданого служіння. Атма означає також зусилля. Привабившись трансцендентними якостями Крішни, деякі святі докладають великих зусиль, щоб отримати змогу служити йому трансцендентного становища не досягнути, обійшовши все згори донизу і знизу догори від брамалоки чи сатьялоки і до паталалоки. той хто справді мудрий і вчений повинен докладати зусиль для того, щоб здобути це рідкісне трансцендентне становище. Будь-яке щастя, яке можна знайти в 14 світах, приходить саме під впливом сили часу, так само, як належного часу саме приходить гори. Але духовна свідомість сама не приходить, і тому слід докладати зусилля для того, щоб її досягнути. Пояснення Цього вірша промовляє Нарадамуні у Шимадбагватам 1.5.18. Нарадамуні звертається до В'ясадеви, що сумував навіть після того, як уклав усі ведичні писання. Дивлячись на стан Шіли В'ясадеви, Нарадамуні радить йому докладати зусиль тільки для того, щоб здобути віддане служіння і ні для чого іншого. Ті, хто прагне пробудити духовну свідомість і чий інтелект не відхиляється від цього ні на йоту, неодмінно досягають бажаної мети дуже швидко. Цей вірш зацитовано з на радія Порани. Слово ча можна вжити замість апі і це грає роль наголосу. Отже, це означає, що без щирих зусиль у відданому служінні не вдасться здобути любові до Бога. Досконалої відданості дуже важко досягнути з двох причин. По-перше, досконалої відданості не здобути навіть виконуючи віддане служіння дуже довго, якщо немає прив'язаності до Кришни. По-друге, Кришна не дарує досконалості у відданому служінні дуже легко. Пояснення. У Шімат там 5 6 18 сказано, могти їм додати каргічит. Шіла Шокадевого Госамі сказав Магараджі Парікшиту, що Крішна швидко дарує звільнення, але не дуже швидко дарує досконалість у віданому служінні. Тобто Кришна хоче впевнитись, що віданий справді щирий та серйозний і не має прихованих мотивів. Якщо це так, то відане служіння дуже легко приводить до успіху, а інакше отримати його від верховного богоособи дуже важко. Цього вірша наведено в Бхакті Расамрита 1.1.35. Тешам сататайуктанамбритамбритамбритурвакамдадамі буддий йогамтам Єнамамупаямтіте. «Тим, хто завжди занурений у віддане любовне служіння мені, я даю розуміння того, як прийти до мене». Це цитата з Бхагавадгіти 10.10. Пояснення можна знайти в Аділілі 1.49. Ще одне значення слова «атма» – це «дріті» або наполегливість. Людина, яка наполегливо докладає зусиль, атмарама, вона наполегливо виконує відоме служіння. Слово «муні» означає також «птах» чи «джміль». Словом «ніргранта» називають також «нетямущих людей». З милості Кришне такі особи зустрічають саду духовного вчителя і беруться до відоного служіння. «Пра там йо Кришне кши там та дуди там там». Люба Матінко, всі птахи в цьому лісі, злетівши на розкішне гілля дерев, позаплющувались, байдужі до всіх інших звуків і просто слухають переливи крішняної флейти. Ці птахи, певно, нічим не поступаються великим святим. Цей вірш є цитатою з Шимадбагватом 10.21.14. Його промовили гопі зажужені розлукою з Крішною, зауважуючи, що жителі Вріндавани насолоджуються життям святих. О, уособлене щастя! «Первинний боже особо, ці всі бджоли оспівують твою трансцендентну славу, що очищує весь усесвіт. Вони летять слідом за тобою в лісі і поклоняються тобі. Насправді всі вони святі особи, що тепер прибрали подоби бджіл. Хоча ти граєш роль людини, вони не забувають, що ти їхнє божество». Пояснення. Це цитата з Шімадбагватам 10.15.6. Кришна і Баларама обидва були на світанку отроцтва. Вони входили у Вріндаванський ліс, і Кришна, щоб потішити Балараму, почав підносити йому хвалу. Усіх лелек та лебедів у воді зачарувала мелодійна пісня Кришниної флейти. Вони підійшли до верховного богоособи і зосереджено поклоняються йому. Леле вони заплющились і стоять безмовно. Пояснення. Це вірш із Шимадбагватом 10.35.11. В день йшов до Вріндаванського лісу, і Гопі, тоді сумуючи в розлуці з ним, ведуть таку журливу мову. 179. Кірати, гуни, андри, пулінди, пукаші, абгіри, шумби, явини, члени народностей Кашів і навіть інші призвичайні до гріха особи – «Можуть очиститися завдяки верховній могутності Господа, прийнявши притулок у його відданих. Я щиро складаю йому шанобливі поклони». Пояснення. Це цитата з Шимадбагватом 2.4.18. Цього вірша промовив Шукадева Госамі, коли Парікшет Магарач попрохав його описати творення світу. Віддаючи шану верховному боговій особі, Шукадева Госамі описав безмежну могутність Господа Вішну, що насилі очистити згаданих тут створінь низького походження. 180. Слово «дріті» вживають щодо особи, яка набула досконалого знання. Коли людина прийшла до лотосових стіп Верховного Бога особи, вона вже не знає матеріальних страждань і досягає «магапурни» – найвищого рівня досконалості. «Дріті сят пурната г'яна духка бга, вуттамап тибі, гапрапта тітана штарта, набісам шучана дікріт». Дріті являє собою внутрішню довершеність, яку відчувають, піднявшись над стражданнями і здобувши знання про Верховного Господа та чисту любов до Нього. Цієї довершеності неспроможна похитнути туга за чимось недосягнутим чи жаль за чимось втраченим. Цього вірша наведено в Бхакті Расамрятасінду 2.444. Відданий Крішне ніколи не страждає і ніколи не бажає нічого іншого, крім служіння Крішні. Він вмілий і піднесений, він відчуває трансцендентне блаженство, любові до Крішни і завжди досконало служить йому. Мої віддані, службою мені задовольнивши свої бажання, не приймають чотирьох різновидів звільнення, які вони легко можуть здобути завдяки цьому служінню. Де вже тоді їм шукати в тих, які гинуть з плином часу? Це вірш із Шимадбагватом, 9.4.67. У матеріальному світі всі живі істоти стурбовані через непостійність свого становища. Однак відданий утвердився в служінні лотосовим стопам Господа, повелителя чуттів, і тому досягнув незворушності та стійкості. Слово «ча» вжито для наголосу, а слово «апі» вказує на сукупність. Отже, це означає, що навіть тупі створіння та і невігласи, також можуть досягнути незворушності і виконувати віддане служіння Крішні. Слово «атма» також вживають на позначення певного інтелекту. Загалом всі живі істоти мають якийсь інтелект, тому сюди входять усі істоти. Кожен має якийсь інтелект, а того, хто цей інтелект використовує, називають атмарамою. Є дві категорії атмарам. До одної входять вчені та філософи, а до другої – неосвічені, неписьменні і недоумкуваті. З милості Крішни та завдяки товариству відданих в людини більшає розуму і зростає потяг до чистого відданого служіння, і тоді вона все покидає і віддає себе лотосовим стопам Крішни та його чистих відданих. Агам-сар-вас-я-прававо-матта-сар-вам-правар-тати-еті-матва-бхаджан-тимам-будда-бхаваса-ман-віта. «Я, Кришна, першоджжело всього сущого. Все постає з мене. Мудрі, що досконало це знають, з любов'ю та відданістю присвячують себе відданому служінню мені». Це вірш із Бхагавадгіти, 10-8. дива майам стрі Yad -yad -a -a -shí -shí -a -a Іти шляхом відданих, вчитися від них і служити верховному богові особі, йому чи її дивовижні, можуть також жінки, люди четвертого класу, нецивілізовані гірські племена, мисливці та багато інших вихідців з низьких родин, ба навіть птахи і звірі. Хоча океан Невігластва дуже широкий, вони мають змогу подолати його. В чому тоді складність для тих, хто піднявся на високий рівень ведичного знання, пояснення. Це вірш Ісрімат Багаватам 2.7.46. Господь Брама сказав його, пояснюючи своєму учневі народі чудові якості Господа вішну. Просто прославляючи Господа вішну, можна подолати океан невігластва навіть тому, хто отримав низьке народження. Зваживши на це все, можна зробити висновок, що коли людина береться служити лотосовим стопам кришни, то кришна дає їй інтелект, яким вона поступово може досягнути досконалості в служінні Господу. Тиша сата та юкта, нам бача йогам, там є «Тим, хто завжди занурений у віддане любовне служіння мені, я даю розуміння того, як прийти до мене». Це цитата з Багават-гіти 10.10. Щоб піднятися на рівень відданого служіння, слід практикувати такі п'ять форм діяльності – спілкуватися з відданими, служити Господу Крішні, читати Шимадбхагватам, повторювати святі імена і жити у вріндавані чи матурі. Якщо наділена розумом людина, досягає хоча б невеликого успіху в якійсь із цих форм діяльності, в неї поступово прокидається приспана любов до Крішни. 195. Сила цих п'яти засад відданого служіння дивовижна, і її важко осягнути. Навіть без віри в ці дії – той, хто не чинить образ, може завдяки дуже незначній участі в них пробудити свою приспану любов до Крішни. Цього вірша наведено в бактірасу 1.238. 196. Удара Магатиджан Расарвоттема Будги накамебадже тавопае бактисиди Людина справді широкоглядна і наділена великим розумом. Здатна прогресувати і досягнути досконалості у відданому служінні, навіть якщо має матеріальні бажання і служить Господу з якимось мотивом. А -а -мокша -а -та -парам. Чи переповнюють людину всі можливі бажання, чи немає в неї жодного, чи бажає вона злитися з буттям Господа? Її можна визнати розумною тільки тоді, коли вона поклоняється Господу Крішні Верховному Богові особі, виконуючи трансцендентне любовне служіння. Це вірш із Шимат Бхагаватам 2.3.10. Віддане служіння таке могутнє, що, коли хтось вдається до нього, то поступово позбувається всіх матеріальних бажань і розвиває неподільну прив'язаність до лотосових стіб Крішни, причина цього привабливість трансцендентних якостей Господа. Сатям нам ята, своям Коли людина прохає Крішну виконати її бажання, Крішна поза сумнівом робить це, але він не дає нічого такого, що називаючись цим, людина ще й ще прохала б його виконати її нові бажання. Коли людина має якісь сторонні бажання, але служить Господу. Крішна силою дасть їй притулок біля своїх лотосових стіп, де вона забуде всі інші бажання. Це вірш із Шимадбагватом 5.19.27. Ще одне значення слова «атма» – це притаманна комусь природа. Кожного, хто насолоджується своєю природою, називають «атмарамою». Отже, всі живі істоти, рухомі і нерухомі, також називають «атмарамами». Первісна природа кожної живої істоти – полягає в тому, щоб вважати себе за вічного слугу Крішни. Але під впливом Маї вона вважає себе за тіло, і її первісна свідомість залишається покритою. У цьому випадку слово «ча» означає «ева». Слово «апі» можна розуміти в збірному сенсі. Отже, вірш має тоді означати «атмарама ева», тобто «геть усі живі істоти поклоняються Крішні». Пояснення. Тут згадано, що кожна жива істота є атмарама. Тимчасово покрита впливом має, жива істота служить своїм чуттям, що їх представляють камакрода лоба Мога Мадамацаря Хіть, гнів, жадність, ілюзія, божевілля та заздрість. В матеріальних умовах всі живі істоти намагаються задовольняти чуття. Але коли вони спілкуються з відданими, які дотримуються регулівних засад, вони очищуються і в них прокидається їхня первісна свідомість. Тоді вони стараються задовольняти чуття Господа Крішне і беруться до відданого служіння йому. До живих істот зараховують і великих осіб, як оце четверокумар, і низького роду недоумкуватих людей, дерева і інші рослини, звірів та птахів. Слава відданого служіння в'яси, шуки і чотирьох комар вже широко відома, тож я розповім про те, як беруться до відданого служіння Господу нерухомі живі істоти, як оце дерева та інші рослини. Кожен гідний отримати милість Крішни, як в'ясадева, четверокомар і шокадева госамі, так і низьконароджені створіння ліани, дерева та звірі. З милості Крішни вони можуть піднятися на вищий рівень і взятися служити йому.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 Треба лише пройти виховання за авторитетною методологією. В цьому і полягає завдання довірених відданих Крішни – всіх перетворювати на Крішнабакт. Якщо довірені віддані не візьмуться до завдання вивищувати всіх до свідомості Крішни, то хто це зробить? Тих, хто називає себе відданим, але не служить Крішні, намагаючись підняти всі живі істоти на рівень свідомості Крішни, слід вважати за Канішта-Дикарі людей на найнижчому рівні відданого служіння. Коли людина підіймається на другий рівень відданого служіння, вона відчуває обов'язок поширювати свідомість Крішни всім світом. Всі, хто бере участь у русі свідомості Крішни, повинні не залишатись на рівні неофітів, а підійматись на рівень проповідників, тобто на другий рівень відданого служіння. Віддане служіння таке привабливе, що навіть віддані найвищого рівня у таматикарі сходять на другий рівень, щоб проповідувати і служити Господу на благо всього світу. <по> Сьогодні земля Вриндавана в раджабумі вкрила себе славою. Адже твої лотосові стопи доторкнулись до її персті та трави, твої нігті доторкнулись до її дерев та ліан, а твої милостиві очі поглянули на її річки, пагорби, птахів та звірів. Твої руки обійняли гопі, а цього прагне сама богиня щастя. Тож тепер хвала йому всім. Цього вірша Шумат Бхагаватам, 10.15.8 промовив Господь Крішна до Шрії Баларами. Гаго пакайрану ванам на ятору дара вену сванай калападай стану аспанденам сак'я там гатиматам полакастарунам Подруженьки. Кришна і Баларама в гурті друзів пастушків ідуть лісом, ведучи своїх корів. На плечах вони несуть мотузки, якими зв'язують кром задні ноги, коли доять їх, коли вони грають на флейтах, від їхньої солодкої музики всі рухомі живі істоти завмирають, а нерухомі живі істоти відчувають екстатичний захват. Це справжнє чудо. Пояснення. Це вірш із Шімат Багаватам 10.21.19. Коли Кришна разом із Баладевою мандрував лісом, обоє майстерно виграючи на своїх флейтах, це надзвичайно приваблювало всіх копі. Вони підносили діянням Господа хвалу, описуючи, як він надихає всі рослини, пагорби, воду, птахів, усе. Параната Маравітападу Дара, пряма Гриштатанаво, Ваврішу Усман. Від екстатичної любові до Крішни трави, ліани і дерева були всипані плодами й квітами. Через рясноту своїх плодів вони хилились додолу. Їх сповнювала радістю така глибока любов до Крішни, що вони постійно проливали потоки меду. Такими бачили ліси Вріндавана Гопі. Це вірш із Шимат Багаватам, 10.35.9. Пояснення до нього можна знайти в Мадді Лілі, 8.276. 209. Кірати, гуни, андрі, полінди, пуккаші, абгіри, шумби, явини, члени народностей, касів і навіть інші призвичайні до гріха особи можуть очиститися завдяки верховній могутності Господа, прийнявши притулок у його відданих. Я ще складаю йому шанобливі поклони. Я вже навів, був 13 значень вірша Атмарама. Тепер є ще 6. Разом виходить 19. Пояснення. 6 нових значень вірша, засновані на таких значеннях слова Атмарама. 1. Умоглядні мислителі. Дивись вірш 165. 2. Ті, хто докладає всіляких зусиль. Дивись вірш 168. 3. Терплячі та стійкі. Дивись вірш 174. 4. Вчені та мудрі люди. Дивись, вірш 187. 5. Ті, що мають інтелект, але не письменні та не тямущі. Дивись, вірш 187. І 6. Свідомі свого вічного становища слуги Крішни. Дивись, вірш 201. Я вже пояснив 19 значень. Тепер послухай, будь ласка, про інші значення. Слово «атма» стосується також до тіла, і це можна зрозуміти чотирма способами. Пояснення. Чотири подальші значення слова дега тіло такі. 1. Аупадика брамадеха матеріальне тіло, яке має за браман покритий позначеннями. Дивись вірш 212. 2. Карманішта ягікера кармадеха. Тіло, залучене до визначених у ведах ритуалів. Дивись вірш 214. 3. Таподеха. Тіло, використане для аскез. Дивись вірш 216. І 4. Сарвакамадеха. Тіло, використане для задоволення всіляких матеріальних бажань. Дивись вірш 218 Особа на рівні тілесної концепції життя поклоняється власному тілу як браману. Але, коли вона зустрічає відданого, то облишає цю помилкову ідею і береться до відданого служіння Господу Крішні. Ударам упасати Ярішіварат масокур падрішам Парісарападатим Грідаям аруна йодагарам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 «Так ці йоги досягають рівня досконалості і більше не повертаються до круговерті народжень та смертей». Це цитата з Шимадбаготом 10.87.18. 214. Люди з тілесною концепцією життя переважно діють задля насолоди плодами діяльності. Тих, хто виконує ягі та ритуали, зараховують до тієї самої категорії. Однак, коли таким людям трапляється зустріти чистого відданого, вони облишають свою корисливу діяльність і до останку віддаються служінню Господові. Ми взялися виконувати цей обряд і щойно розпалили жертвне вогнище. Але наслідки вже непевні, принесення не певні, бо наші дії багато в чому недосконалі. Від диму наші тіла пожорніли, Натомість нектар лотосових стіп, Бога особи Говінде, який ти даєш, Дарує нам істину насолоду. Пояснення Цим віршем у Шимотбагвитам 1.18.12 Звернулись до сути Госамі В зібранні великих мудреців у наймішаранні. Великих мудреців очолював Шаонака, А сути Госамі розповідав у їхньому зібранні Про славетні діяння верховного богоособи. Всі ріші тоді знехтували завершенням ритуалу, тому що не мали жодної певності в позитивних результатах. Всі жерці були вкриті шаром попилу від густого диму, що йшов від вонища. Та Тапасві, що присвячують себе суворим аскезам, щоб піднятися на вищі планетні системи, також належать до цієї категорії. Коли вони зустрічають відданого, вони облишають всю цю практику і беруться служити Господу Крішні. Смак любовного служіння – подібний довод Ганги, що тече з-під стіба Господа Кришни. Цей смак день у день усуває наслідки гріхів, що їх аскети нагромаджують протягом численних життів. Це віш із Шимадбагватам. 4.21.31 Доки особа діє в рамках тілесної концепції життя, їй доводиться виконувати безліч матеріальних бажань. Таку особу називають Атмарама. Коли такий Атмарама здобуває милість Крішне, він облишає своє особисте, так зване, задоволення і береться до трансцендентного любовного служіння Господу. «Стана білаші та пасісті то гамтам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 Тому я настільки задоволений, що не хочу в тебе прохати жодного благословення. Це вірш із Гаррі Бактісу Додає, 7.28. Окрім уже згаданих раніше 19 значень вірша, це ще 4 значення, які можна отримати, зрозумівши слово Атмарама як «ті, хто діє на рівні тілесної концепції життя». Разом із цими тепер виходить 23 значення. А зараз послухай ще про три значення, які тут дуже пасують. Пояснення. Ще три значення вірша виникають, коли 1. Слово «ча» розуміти в сенсі належного часу, 2. Слово «ча» розуміти в сенсі «ева», а слово «апі» розуміти в обмежувальному сенсі, і 3. Слово «ніргранта» розуміти в сенсі «зледенний, без грошей». Як уже згадано, слово «ча» можна вживати в сенсі «сукупність». Якщо брати це значення, то вірш каже, що «Всі атмарами та муні беруться служити Кришні». Слово «ча», крім сукупності, може означати і інше. Слово «ніргранта» можна вжити як прикметник, а слово «апі» можна вжити в значенні певності. Наприклад, «рамаща ща означає, що як «рама», так і «крішна» насолоджуються прогулянкою в лісі. Слово «ча» може також вказувати на другорядну дію, що відбувається в той самий час. Це значення слова «ча» називають «анвачає». Ось приклад такого вжитку. Гей, брамачарі, ідіть, но ну, збирати пожертви, а також заразом приведіть корів. Святі, що завжди медитують на Крішну, виконують віддане служіння Господові. І атмарами також служать Господові. Таке непряме значення цих слів. Пояснення. У значенні «анвачає» слово «ча» вказує на те, що серед двох слів, зв'язаних словом «ча», одному надано більше ваги, а друге визнано за підпорядковане. Наприклад, геї-брамачарі йдіть на збирати пожертви, а також заразом приведіть корів. У цьому твердженні збір пожертв за важливістю стоїть на першому місці, а завдання привести корів відіграє другорядну роль. Аналогічно до числа тих, хто завжди занурений в роздуми про Крішну, належать головно віддані Крішни, що служать йому. Натомість інші адмарами, порівняно з тими, хто виконує віддане служіння, відіграють другорядну роль. 225. Слово «ча» можна вжити теж на те, щоб вказати певність у тому, що лише святі виконують відене сожіння Кришні. У словосполученні «атмарама апі» слово «апі» вжито в обмежувальному значенні. Слово «ніргранта» можна взяти як прикметник, означення до слів «муні» і «атмарама». Є ще одне значення, яке вказує на спілкування з віденим. Можеш послухати, я зараз поясню, як, спілкуючись з віденим, навіть «ніргранта» може стати віденим. Слово Ніргранта у сполученні зі словом Апі, вжитим у значенні певності, вказує на особу, що живе з мисливства і дуже бідна. Однак, коли така особа спілкується з великим святим, як оце Нарада, вона береться до відданого служіння Господу Крішні. Слова Крішна Рамаща стосується стосуються до того, хто насолоджується роздумами про Крішну. Навіть якщо це мисливець, він все одно найліпший з відданих і йому варто поклонятись. Я розповім тобі історію про те, як один мисливець став великим відданим, спілкуючись із такою піднесеною особистістю, як Нарадамуні. З цієї історії видно, яка велика сила спілкування з чистими відданими. Якось Великий Святий Нарада, побачившись із Господом Нараяною на Вайкунтах, прямував до Праяга, щоб омитись у місці злиття трьох річок – Ганги, Ямуни і Сарасфаті. Пояснення Свобода Великого Святого Наради така велика, що він може піти на планети Вайконти, побачитися з Нарайною, а після того відразу ж піти в матеріальний світ, на цю планету, щоб у проязі омитись у місці злиття трьох річок. Трівені означає злиття трьох річок. Це місце донині відвідує багато сотень тисяч людей, що приходять туди омиватись, особливо під час магмели, що проходить у січні. Звільнені особі, що не має матеріального тіла, вільно піти куди завгодно. Тому живу істоту називають «сарвага», що вказує на її здатність іти куди завгодно. Нині вчені намагаються дістатися з інших планет, але обмежені своїми матеріальними тілами не мають змоги пересуватися в просторі на своє бажання. Тим часом як особа у своєму первинному духовному тілі здатна пересуватись скрізь, де забажає, без жодних труднощів. У матеріальному світі є планета за назвою Сідалока, і її жителі можуть пересуватися з планети на планету без допомоги жодних механізмів чи космічних ракет. Кожна планета в матеріальному світі має свої окремі переваги – вібуті бінна. В духовному світі, натомість, все і планети, і їхні жителі є утворами духовної енергії. В духовному світі немає жодних матеріальних перешкод, тому й сказано, що там все єдине. 231. Йдучи лісом, Нарадемоній побачив на стежині оленя, пробитого стрілою. В оленя були перебиті ноги, і він корчився від страшного болю. Далі Нарадемоній побачив кабана, пробитого стрілою. У нього теж були перебиті ноги, і він теж здригався від болю. Йдучи далі, він побачив зайця, що так само мучився. Дивлячись на муки цих живих істот, Нарадемоній сам відчував у серці великий біль. Пройшовши ще трохи, Нарадамоні побачив мисливця, що причаївся за деревом. Мисливець тримав у руці стріли і лаштувався вбити ще кількох звірів. Тіло мисливця було чорнувате, він мав червонясті очі і лютий вигляд. Здавалося, що це стоїть зі стрілами в руці повелитель смерті Ямарадж. Нарадамоні зійшов зі стежини і попростував до мисливця. Побачивши його, всі звірі кинулись у розтіч. Коли звірі порозбігались, мисливець вже ладен був кинутись на народу з прокльонами, але перед народою ніяк не міг здобутися на жодну лайку. Мисливець сказав народумоні: "Ого с вами, о, о великий і святий, чому ж ти зійшов із втоптаної стежки і пішов до мене? Звірі, на яких я полюю, побачили тебе і всі порозбігались". Народомоній відповів: "Я зійшов зі стежки і підійшов до тебе, щоб ти розвіяв один сумнів, який виник у мене в розумі". Мені хочеться знати, чи цей недобитий кабан та інші звірі належать тобі. Мисливець відповів Еге ж, як ти кажеш, так і є. Тоді наради мені запитав Чому ж ти не добиваєш звірів одразу? Чому ти їх тільки раниш стрілами і лишаєш конати? Мисливець відказав. Шановний святий, мене звати Мрігарі, ворог звірів. Мене навчив так їх вбивати мій батько. Коли я дивлюся, як недубиті звірі мучаться, я відчуваю велику насолоду. Нарадамоні тоді сказав мисливцеві, «Я хочу попрохати в тебе одну річ». Мисливець відповів, «Можеш взяти будь-які з впольованих тварин або що забажаєш. Якщо хочеш шкуру, то я їх маю багато. Я дам тобі оленячу або, як хочеш, тигрову шкуру». Нарадамоні сказав, «Я не хочу ніякої шкури». Я прохаю в тебе один дар. Я благаю тебе, щоб віднині ти вбивав тварин одразу і не залишав їх недобитими. Мисливець відповів Шановний пане, що це ти в мене прохаєш? Хіба в цьому є щось погане, коли звірі лежать недобиті? Поясни мені, будь ласка. На відповів Коли ти залишаєш тварин недобитих, ти навмисно їх мучиш. За це тобі доведеться відплачувати, мучачись так само. Пояснення Це достовірне твердження найвищого авторитета на Радимоні. Якщо хтось без потреби завдає іншій живій істоті болю, закони природи неодмінно покарають його таким самим болем. Хоча мисливець Мрігарі був нецивілізованою людиною, йому все одно довелося б страждати за свої гріхи. Однак, якщо цивілізована людина щодня забиває набойні тварин, щоб підтримувати свою так звану цивілізацію, застосовуючи для забою тварин наукові досягнення і автоматику, то муки, які на неї чекають, важко навіть виміряти. Так звані цивілізовані люди вважають себе за високоосвічених, але навіть не розуміють, як діють жорсткі закони природи. Закони природи вимагають за життя платити життям. Страждання, приготовані для тих, хто підтримує існування боїнь, важко навіть уявити. Страждання спадають на нього не лише за цього життя, а й за наступного. Прислів'я каже, що мисливцю, вбивці чи м'яснику не варто ні жити, ні вмирати. Якщо він живе, то накопичує ще більше гріхів, що потягнуть за собою ще більше страждання в наступному житті. А вмирати йому не варто, бо смерть відразу ж кладе початок його заслуженим мукам. Отож, йому не радять ні жити, ні вмирати. Як послідовники ведичних засад, ми визнаємо твердження на з цього приводу. Наш обов'язок – дбати про те, щоб ніхто не страждав, розплачуючись за свої гріхи. У Багавадгіті на тямущих негідників описано словами «Маяя, Пагріта, Г'яна», які вказують на те, що, попри їхню видиму освіченість, Мая відібрала в них розуміння дійсності. Нині суспільством керують саме такі люди – Уші Матбагватам про них сказано «Ндай-тан-дай-рупані-ямана». Ці негідники сліпі самі, проте ведуть за собою інших сліпих. Людям, що йдуть за такими провідниками у майбутньому, доведеться зазнати незмірних страждань. Це все відбувається, незважаючи на так званий прогрес. Хто в безпечному становищі, хто щасливий, хто вільний від тривоги. На Радамуні вів далі. Дорогий мисливцю, ти живеш із вбивства тварин. Для тебе це провина не така велика. Проте, коли ти свідомо завдаєш їм зайвих мук, покидаючи напівживих, ти береш на себе страшний гріх. Пояснення. Це ще одна добра настанова для вбивць тварин. У суспільстві завжди є вбивці тварин і поїдачі тварин, тому що менш цивілізовані люди звикли їсти м'ясо. Ведична культура радить м'ясоїдам убивати тварину тільки задля богині Калі чи іншого подібного півбога. Ця вказівка призначена для того, щоб люди не завдавали тваринам зайвих мук, як це відбувається на бойнях. Приписи «Балідани» – «Житопринесення півбогу» наказують перерізати тварині горло одним рухом. Це слід робити в ніч нового місяця так, щоб болісних криків з різної тварини ніхто не чув. Також є багато інших обмежень. Зрізати тварину дозволено тільки раз на місяць, і вбивця тварини буде змушений зазнати таких самих мук у наступному житті. Нині так звані цивілізовані люди не приносять тварин у жертву божеству згідно з релігійними чи ритуальними приписами. Вони щодня відкрито вбивають тварин тисячами, без жодної цілі, просто для того, щоб потішити язик. Через це весь світ зазнає численних страждань. Політики без достатніх на те підстав оголошують війни – і між націями, згідно з суворими законами природи, зчиняється масова різня. Введена в оману, духовна душа під впливом трьох гун матеріальної природи вважає, що діє вона сама, тоді як насправді діє природа. 3.27 Закони прокриті природи дуже суворі. Ніхто не повинен думати, що йому вдасться вбивати тварин, а потім уникнути кари за це. Тому, хто це робить, нічого сподіватися. Нарадамуні тут каже, що вбивати тварин – це гріх, а надто, коли тварини зазнають зайвої муки. М'ясоїдам і вбивцям тварин не варто купувати м'ясо з бойні. Вони можуть поклонятися калі, раз на місяць вбиваючи і з'їдаючи яку-небудь незначну тварину. Хоча навіть так людина бере на себе гріх. Нарадамуні вів далі. Усі тварини, яких ти вбив і без потреби мучив, одна за одною вбиватимуть тебе в наступному житті і життя за життям. Пояснення. Це ще одне авторитетне твердження великого мудреця Наради. Ті, хто вбиває тварин і без потреби їх мучить, як оце люди на бойнях, будуть так само вбиті в наступному житті і в багатьох життях після того. За такий гріх прощення немає. Якщо хтось обрав професію вбивати тисячі тварин, щоб інші купували м'ясо та їли його, йому слід готуватися до того, що його вб'ють так само в наступному житті, а тоді вбиватимуть життя за життям. Є багато негідників, що порушують свої ж релігійні заповіді. В юдео-християнських писаннях чітко сказано – не вбивай. Проте, прикриваючись найрізноманітнішими виправданнями, навіть голови цих релігій дозволяють собі забивати тварин та ще й видають себе за святих. Цей глум і лицемірство серед людей тягнуть за собою нескінченні біди. Через це від часу до часу спалахують великі війни. Такі люди тоді беруть у руки зброю і масово вбивають одне одного. Нині винайшли атомну бомбу, що просто чекає, поки її використають для масового знищення людей. Якщо люди хочуть врятуватися від насильної смерті, що їм судилася життя за життям, їм слід взятися до свідомості Крішни і перестати грішити – Міжнародне товариство свідомості Крішни всім радить покласти край м'ясоїдству незаконним статевим стосункам, самозадурманенню і азартним іграм. Коли людина облишає цю гріховну діяльність, вона стає спроможна збагнути Крішну і пристати до руху свідомості Крішни. Отже, ми всіх прохаємо припинити гріховну діяльність і повторювати мантру Гари Крішна. Так люди можуть врятуватися від повторних народжень та смертей і від тваринної смерті на бойнях. 252. Спілкуючись із великим мудрецем Нарда Емуні, мисливець якоюсь мірою переконався в тому, що чинить гріх, і трохи злякався своєї провини. Пояснення Такий вплив Товариства Чистого Відданого Наші проповідники, що проповідують всім світом свідомість Крішни, повинні йти стопами Наради Муні. Вони повинні очищуватись, дотримуючись чотирьох регулівних засад і повторюючи Магамантру Гари Крішна. Це дасть їм змогу стати вайшнавами. Тоді, коли вони пояснюватимуть гріховним людям вчення руху свідомості Крішне, це впливатиме на людей, і вони прислухатимуться. Ми отримуємо повчання щодо віданого служіння через учнівську послідовність. Нарадамуні – це наш первинний гуру, тому що він духовний вчитель Ясадеви. Ясадева – це духовний вчитель нашої учнівської послідовності, тому ми повинні йти слідами Нарадамуні і ставати чистими вайшнавами. Чистий Вайшнав – це той, хто не має ніяких сторонніх мотивів. Він повністю присвятив себе на служіння Господові. Він не має матеріальних бажань, і його не ваблять так звані освіта і добродійність. Так звані вчені і філантропи – це щонайбільше кармі та тоді як деякі з них – справжні скнари, занурені в гріховну діяльність. Всі вони пропащі люди, тому що не мають відданості Господу Крішні. Кожен має змогу очиститись підтримуючи зв'язок із рухом свідомості Крішни і неухильно дотримуючись приписів. Повторюючи магамантру Гарри Крішна, можна очиститись від усього забруднення, а зокрема від забруднення вбивством тварин. Сам Господь Крішна прохає «Покинь усі різновиди релігії і просто віддайся мені». «Я звільню тебе від усіх гріхів. Не бійся!» Багават-гіта 1866. Треба прислухатися до цієї насанови Крішни і йти стопами на радимуні в учнівській послідовності. Якщо ми просто віддаємось лотосовим стопам Крішни і серйозно беремо участь у русі свідомості Крішни, то ми дістаємо змогу звільнитися від карми, нагромадженої за рахунок скоєних гріхів. Якщо нам вистачає розуму, ми візьмемось до любовного служіння Господові. Тоді наше життя увінчає успіх, і нам не доведеться життя за життям страждати, як судилось мисливцеві. Вбиваючи тварин, ми не тільки втратимо людську форму життя, але й муситимемо, потрапивши в тваринну форму життя, так чи інакше загинути від тої самої тварини, яку вбили. Це закон природи. Слово «м'ясо» на санскриті звучить як «мамса». Це означає «мамса» кадати ти і ти, мамса. Зараз я їм плоть тварини, яка колись у майбутньому їстиме мою плоть. 253. Мисливець зізнався в своєму гріху і сказав, «Мене вчили цього з дитинства. Я хочу знати, як же мені звільнитися від цієї гори гріхів?» Пояснення. Така сповідь дуже корисна, якщо тільки людина не грішить знову. Обман і лицемірство нестерпні для вищої влади. Якщо людина розуміє, що таке гріх, вона повинна чесно припинити ці дії і з каяттям віддатись лотосовим стопам верховного богоособи через його представника чистого відданого. Ось так можна врятуватись від наслідків гріха і розвиватись у відданому служінні. Проте, якщо після покути людина грішить далі, їй не врятуватись. У шастрах таку покуту порівняно з омовінням слона. Слон дуже ретельно миється і вичищає своє тіло але вийшовши з води, він відразу бере на березі пил і посипає ним все тіло. Можна якнайліпше відпокутувати гріх, але якщо людина грішить далі, це їй ні на що не придасться. Тому мисливець спочатку зізнався у своїх гріхах перед святим народою, а тоді запитав у нього, як врятуватись. 254. Мисливець казав далі. «Шановний пане, скажи, будь ласка, як мені звільнитись від наслідків гріховного життя?» Я повністю віддаюсь тобі і припадаю до твоїх лотосових стіп. Будь ласка, врятуй мене від наслідків гріха. Пояснення. З ласки Нардимуні мисливець схаменувся і відразу ж віддався лотосовим стопам святого. Діяти треба саме так. Спілкуючись із святою особою, можна зрозуміти, які наслідки тягне за собою гріховне життя. А коли людина самохіть віддається святій особі, представникові Крішни, і виконує її настанови, то вона звільняється від наслідків гріха. Крішна вимагає, щоб грішник віддався йому, і того самого вчить представник Крішни. Представник Крішни ніколи не каже учневі «Віддайся мені», він каже «Віддайся Крішні». Якщо учень прийме цю засаду і віддасться Крішні через його представника, то він врятований. Нарадамуні запевнив мисливця «Якщо ти послухаєшся моїх настанов, я знайду спосіб тебе врятувати». Пояснення. Горангера, Бактагане, Джане-Джане, Сактідгари. Всі пісні йдеться про те, що всі відані господа Ши Читані Магапрабу дуже могутні, і кожен з них на силі звільнити весь світ. Що ж тоді казати за Нарадумуні? Той, хто виконує настанови Нарадумуні, здатний звільнитися від будь-якої кількості гріхів. Для цього є відповідний метод – Учень мусить виконувати повчання духовного вчителя, і тоді він неодмінно звільниться від наслідків усіх своїх гріхів. У цьому полягає таємниця успіху. Якщо людина непохитно вірить у Крішну і духовного вчителя, результатом буде «Та сяйтикатита г'ярта махатмана. Такій людині відкриваються всі істини богоявлених писань. Чистий відданий Кришне може вимагати того самого, чого вимагає нардамуні – він каже, якщо ти виконуватимеш мої настанови, я візьму на себе відповідальність за те, щоб звільнити тебе. Чистий відданий, як оце Нарада, може запевнити в цьому будь-якого грішника, тому що з ласки Господа такий відданий має силу звільнити навіть найбільшого грішника, якщо той буде додержувати визначених йому засад. На те мисливець сказав, «Пане, все, що скажеш, я зроблю!» Нарада відразу ж наказав йому. Насамперед, зламай свій лук. Тоді я скажу тобі, що робити. Пояснення. Це процес посвяти. Учень повинен скласти обідницю, що він більше не чинитиме гріха, не вдаватиметься до незаконних статевих стосунків, м'ясоїдства, азартних ігор та самоодурманення. Він обіцяє виконувати накази духовного вчителя. Тоді духовний вчитель бере його під свою опіку і веде до вершин духовної свободи. Мисливець відповів – Якщо я поламаю свого лука, з чого ж я житиму? Нарадамоні заспокоїв його. Не турбуйся. Я щодня постачатиму тобі їжу. Пояснення. Ми живемо насправді не за рахунок наших прибутків. Життя кожної живої істоти від великого брами до незначного мурахи підтримує Верховний Богособа. Якого Богонам Йовідатикамен. Єдина верховна особа Кришна підтримує всіх наше так зване джерело прибутків, не що інше, як прояв нашого вибору. Якщо я волію полювати, видаватиметься, ніби я живу з мисливства. Якщо я стаю браманою і живу цілковито, покладаючись на Крішну, я не проваджу ніякого бізнесу, однак Крішна мене всім забезпечує. Мисливець боявся зламати лук, бо хвилювався про джерело своїх прибутків. Нарада мені заспокоїв мисливця, тому що знав, його утримує не лук, а Крішна. Як представник Крішни, Нарадимуні чудово знав, що мисливець не постраждає, зламавши лука. Не було жодних сумнівів щодо того, що Крішна забезпечить його їжею. -да -не Отримавши це запевнення великого мудреця Нарадимуні, мисливець поламав свого лука, впав до лотосових стіп святого і до останку віддався йому. Тоді Нарадамуні підвів його своєю рукою і став вчити його про духовне життя. Пояснення. Це процес посвяти. Учень повинен віддатись духовному вчителю-представнику Крішни. Духовний вчитель, належачи до учнівської послідовності, яка бере початок від Нарадамуні, належить до тої самої категорії, що й Нарадамуні. Той, хто віддає цілоту своїм стопам справжнього представника Нарадамуні, може звільнитися від своїх гріхів. Після того як мисливець впокорився, нарадамоні почав його вчити. На Радамоні порадив мисливцеві Іди додому і роздай все своє майно чистим браманам, що знають абсолютну істину. Роздавши все своє майно, ти і твоя дружина повинні піти з дому, беручи з собою лише по одній одежині. Пояснення. Так відбувається відречення на рівні ванапрасти. Якийсь час. Понасолоджувавшись сімейним життям, чоловік і дружина повинні роздати свої статки браманам та вайшнавам і піти з дому. З дружиною можна не розлучатися, щоб вона допомагала виконувати обов'язки ступеню ванапрасти. Дружина покликана допомагати чоловікові в духовному розвитку. Тому Нарадамоні порадив мисливцю прийняти ступінь ванапрасти і покинути дім. Грігаста не повинен жити вдома аж до самої смерті. Ванапраста передує сан'ясі. У Русі Свідомості Кришни багато молодих пар, що служать Господові. З часом їм слід буде прийняти ванапрасту, а після ванапрасти чоловік може взяти сан'ясу, щоб проповідувати. Тоді дружина може залишитись сама і служити божеству, чи брати участь в якій-небудь іншій діяльності руху Свідомості Кришни. Нарада Муні вівдалі Покинь дім і піде до річки. Там збудуй хатинку, а перед хатинкою посади на озвищі кушт Туласі. Посаджену перед хатиною тулесі, ти повинен щодня обходити навколо і служити їй, поливаючи і підносячи інші речі, а також постійно повторюй Магамантру Гари Кришна. Пояснення. Це початок духовного життя. Відійшовши від сімейного життя, можна піти до святого місця, як от берег Ганги чи Ямуни, і збудувати там хатинку. Хатинку можна збудувати без жодних витрат. Кожен може взяти з лісу чотири жердини і зробити з них чотири підпори. Дах можна покрити листям, а всередині можна просто почистити. Так можна жити дуже спокійним життям. Хто завгодно, за будь-яких умов, може жити в такій хатині, посадити туласі, поливати її щоранку, підносити їй молитви і постійно повторювати магамантру Гарі Кришна. Так можна дуже швидко духовно розвиватись. В цьому немає нічого важкого. Треба просто неухильно виконувати настанови духовного вчителя. Тоді належного часу в усьому прийде успіх. Що ж стосується їжі, це не проблема. Якщо Кришна, верховний богособа, забезпечує їжею всіх, чому б він не мав годувати свого відданого? Іноді віданий навіть не звадає собі труду будувати хатину. Він просто йде жити до гірської печери. Можна жити у печері, в хатині над річкою, в палаці чи в великому місті, як оце Нью-Йорк або Лондон. У будь-якому разі відданий має змогу дотримуватись наказів духовного вчителя і виконувати віддане служіння, поливаючи туласі і повторюючи Магамантру Гари Кришна. Діючи за порадою Шрича Тані Магапрабу і нашого духовного вчителя Бхактисіданте Сарасваті Госаві Магараджі, можна податись до будь-якої частини світу і вчити людей, як стати відданими Господа, живучи за регулівними засадами, поклоняючись туласі і постійно повторюючи Магамантру Гари Кришна. Нарадамоні казав далі. Я щодня посилатиму вам достатньо їжі на обох. Їжте, скільки вам треба. Пояснення. Коли людина береться до свідомості Крішни, їй нічого турбуватись про матеріальні потреби. Крішна каже, йога кшемам вагам ягам". Я особисто приношу своїм відоним все потрібне. Навіщо хвилюватися про насушні потреби? Треба покласти собі за принцип не бажати більше, ніж абсолютно потрібно. Нарада Муні радить мисливцеві не брати більше, ніж йому і дружині потрібно. Відуний повинен завжди пильнувати, щоб брати не більше, ніж йому конше потрібно, і не створювати зайвих потреб. Тих трьох недобитих звірів мудрець Нарада повернув до життя. Звірі позривались з місця і хутко розбіглись. Коли мисливець побачив, що тварини, яких він не добив, розбіглися, це його сильно вразило. Він шанобливо поклонився мудрецю нараді і пішов додому. Нарада Муні пішов далі, куди йшов, а мисливець, повернувшись додому, зробив все, як сказав йому духовний вчитель Нарада. Пояснення. Щоб духовно розвиватись, конче потрібно мати істинного духовного вчителя і виконувати його настанови. Це неодмінно забезпечить духовний ріст. Звістка про те, що мисливець став вайшнавом, розлетілась всім селом і селяни почали приносити пожертви і дарувати їх цьому вайшнаву колишньому мисливцеві. Пояснення. Коли людина йде до святої особи, вайшнава чи Брамани, вона обов'язково повинна дати якийсь подарунок. Кожен вайшнав покладається на Крішну, і Крішна готовий забезпечити його всім потрібним для життя, за умови, що вайшнав дотримується приписів духовного вчителя. У русі свідомості Крішни, звісно, багато сімейних людей – вони приєднуються до руху і живуть в осередках товариства. Але якщо вони користаються з цього і не працюють, а живуть коштом руху, їдять, просати і просто сплять, вони ставлять себе в дуже небезпечне становище. Тому рекомендовано, щоб гріхасти у храмі не жили. Вони повинні жити поза храмом і утримувати себе самі. Звичайно, якщо гріхасти повністю присвячують себе служінню Господеві, згідно з вказівками керівників, вони можуть жити в храмі, в цьому немає нічого поганого. Та в будь-якому разі храм не повинен бути місцем для їди і сну. Керівник храму повинен пильно за цим стежити. У день їм приносили харчів стільки, що вистачило б прогодувати 10 чи 20 душ. Але мисливець та його дружина брали рівно стільки, скільки могли з'їсти самі. Одного дня, розмовляючи зі своїм другом Парватою Муні, Нарада Муні запросив його з собою піти подивитися, як живе його учень-мисливець. Коли святі мудреці підходили до оселі мисливця, той побачив їх ще здалеку. Мисливець щодуху кинувся на зустріч духовному вчителю, але не зміг впасти йому до стіп, бо під ногами роїлося від мурах. Побачивши мурах, мисливець відмів їх удержаною і вже після того впав у поклоні. Пояснення. Слово «данда» означає «палка», а «ват» – «як». Кланюючись духовному вчителю, слід падати на землю, як падає долі палка. Таке значення слова «дандават». Нарада Муні сказав «Дорогий мисливцю, у твоїй поведінці немає нічого дивного. Той, хто береться виконувати віддане служіння, само собою звільняється від насильства. Він стає найліпшим із достойних людей». Пояснення. Слово «садгувар'я» у цьому вірші означає «найліпший із достойних людей». Нині багато так званих достойних людей, що відточують вміння вбивати тварини і птахів. Разом з тим, ці так звані достойні люди зараховують себе до релігії, яка суворо забороняє вбивати. Згідно з народою муні і ведичною культурою, вбивці тварин не є навіть достойні люди, а релігійними їх не назвати і поготів. Релігійна людина, відана Господу, повинна отримуватись від насильства. Така природа релігійних людей. Чинити насильство і водночас називати себе релігійним – суперечливо. муні і учнівська послідовність не схвалюють такого лицемірства. Мисливцю, нічого дивного, що ти розвинув такі хороші якості, як оце утримання від насильства. Адже ті, хто віддано служить Господеві, зовсім не схильні зі злоби мучити інших. Це цитата зі Скандапурани. 274 Мисливець запросив обох великих мудреців на подвір'я своєї оселі, постелив їм соломені підстилки і з великою відданістю попрохав сідати. Він приніс води і з великою відданістю умив мудрецям стопи. Після того і чоловік, і дружина випили цієї води і побризкали нею собі на голову. Пояснення. Ось як слід зустрічати духовного вчителя чи особу, що перебуває на рівні духовного вчителя. Коли духовний вчитель приходить до селі учнів, ті повинні діяти за прикладом колишнього мисливця. Не важить, ким людина була до посвяти. Після посвяти вона повинна навчитись описаних тут звичаїв. 276 Коли мисливець став співати перед духовним вчителем Магамантру Гарі Кришна, його тіло затремтіло, а в очах забриніли сльози. Переповнений екстатичною любов'ю, він здійняв руки і затанцював, вимахуючи вбранням. Побачивши екстатичну любов мисливця, Парвотамуні сказав Нараді «Ти справжній філософський камінь». з Пояснення. Коли філософський камінь доторкається до заліза, те перетворюється на золото. Парвотамуні назвав Нарадамуні філософським каменем, тому що, доторкнувшись до нього, мисливець, що був найнецішим з людей, став піднесеним і досконалим вайшнавом. Шіла Бактівно Такур казав, що рівень вайшнава можна визначити за тим, який сильний він філософський камінь, тобто за тим, скільки людей він за своє життя перетворив на вайшнавів. Вайшнав повинен бути філософським каменем, щоб своєю проповіддю навертати до вайшнавізму інших, навіть якщо вони так само пропащі, як мисливець. Є багато так званих піднесених відданих, які сидять на самоті, дбаючи про своє власне добро. Вони не йдуть проповідувати і перетворювати на вайшнавів інших. Тому їх ніяк не випадає назвати спаршамані, піднесеними відданами. Віддані Канішта-Дикарі не можуть перетворити інших на вайшнавів, але це може зробити силою своєї проповіді Мадья-Мадикарі. читання Магапрабу вчив своїх послідовників збільшувати число вайшнавів. Двередекотарекого Кришна-Обхадеш агя гуру Магапрабу воліє, щоб Кожен став вайшнавом та гуру. Діючи за вказівками Шича та та його учнівської послідовності, можна стати духовним вчителем, і цей шлях дуже легкий. Можна скрізь йти і проповідувати повчання Кришни. Повчання Кришни – це Багават-гіта, тому обов'язок кожного вайшнава полягає в тому, щоб подорожувати і проповідувати Багават-гіту, або в рідній країні, або де інде. З цього знати з Паршамані послідовника Наградимуні. 278 Парватамуні додав «Любий, друже, Нарадамуні, слава тобі, як мудрецю серед півбоїв. З твоєї ласки, навіть низьконароджений, як оцей мисливець, відразу ж прив'язується до Господа Кришни». Пояснення Чистий Вайшнав вірить у слова Шастер. Цей вірш зацитовано із Кандапурани. Тоді Нарадамуні запитав мисливця «Дорогий Вайшнаво, ти маєш з чого жити?» Мисливець відповів «Шановний духовний вчителю, люди з Твоєї ласки приходять до мене і кожний щонебудь мені приносить». Пояснення. Це підтверджує слова Багават-гіти 9.22 про те, що Господь забезпечує свого відданого Вайшнава всім потрібним. Нарадемоні запитав колишнього мисливця, з чого він живе, і той відповів, що всі, хто до нього приходить, небудь приносять йому. Кришна, що перебуває в серці кожного, каже я особисто приношу Вайшнаву все потрібне. Він може наказати кожному зробити це. Кожен готовий зробити щось для Вайшнава. І якщо Вайшнав цілковито присвячує себе на віддане служіння, йому нічого хвилюватись про те, з чого він житиме. 280. Колишній мисливець сказав. Будь ласка, не посилай нам стільки зерна. Скільки треба на двох людей, стільки й присилай. А більше не треба. Пояснення. Колишній мисливець хотів харчів не більше, ніж потрібно двом людям. Вайшнаву не потрібно запасатись їжею на наступний день. Йому слід брати зерна лише стільки, скільки він потребує на один день. Наступного дня він повинен знову покладатися на милість Господа. Це вказівка Шичетані Магапрабу. Коли його особистий слуга Голінда зібрав якось запас гарітаки, плодів горіхової пальми, Шичетані Магапрабу насварив його, сказавши, «Навіщо ти запасаєшся на завтра? Чілору по та інші вайшнави щодня збирали милостиню, ходячи від дверей до дверей, і з того жили. Вони ніколи не запасались у своєму Ашамі їжею на наступний день. Не слід мислити матеріалістично. Ліпше запастись продуктами на тиждень. Навіщо завдавати Господу клопоту, змушуючи приносити їжу щодня? Треба мати певність, що Господь щоденно дбатиме про нас. На наступний день запасатись не потрібно. 281. Нарадамоні похвалив його за те, що він не хоче діставати їжі більше, ніж потрібно на день, і благословив, сказавши: "Ти щасливий". А після того Нарадамоні з паротою муні зникли. Отака історія трапилась із мисливцем, і я тобі розповів її. Вислухавши цю історію, можна зрозуміти, яку силу має спілкування з видатними. Пояснення. Ще читання Махабрату підкреслив, що навіть мисливець, останній з людей, може стати піднесеним вайшнавом, просто спілкуючись із народоюмуні або відданим в учнівській посвідовності, що йде від нього. 283. Так ми знайшли ще три значення вірша Атмарама. Якщо додати їх до решти, загалом виходить 26 значень. Є ще одне значення, яке містить у собі багато відтінків. Насправді є ще два загальні значення і 32 тончих. Пояснення. Загальні значення стосуються до регламентованого відданого служіння і спонтанного відданого служіння. Крім того, є ще 32 відтінки. В категорії регламентованого відданого служіння є 16 значень, які виникають, якщо розуміти слово «атмарама» в сенсі 1. Господній слуга, що є особистим супутником господа 2. Особистий друг господа 3. Батьки господа чи інші старші супутники 4. Кохана господа 5. слуга, що піднявся до цього рівня духовною практикою. Шість друг, що піднявся до цього рівня духовною практикою. 7. батьки чи інші видині в ролі старших крішних, що піднялись до цього рівня практикою відданого служіння. 8. кохана дружина чи подруга, що піднялась до цього рівня практикою відданого служіння. 9. відданий із зрілими почуттями слуги. Десять відданий із зрілими почуттями друга. Серед тих, хто практикує віддане служіння, Дехто має зрілі почуття, а дехто ні. Отже, садики бувають двох типів: віддані виконують або регламентоване відане служіння, або спонтанне відане служіння. І в кожній з цих двох категорій є по чотири групи, тому разом є вісім різновидів відданих. Виконуючи регламентоване відане служіння, особа піднімається на рівень вічно досконалого супутника Господа, як оце слуга, друг, старший чи кохана. У кожній з цих категорій є по чотири рівні відданих. Серед тих, хто досягнув досконалості шляхом відданого служіння, є слуги, друзі, старші та кохані. Аналогічно є чотири типи зрілих відданих. Також у категорії регламентованого відданого служіння є незрілі віддані. Їх теж чотири різновиди. Отже, загалом є 16 різновидів відданих, що виконують регламентоване віддане служіння. На шляху спонтанного відданого служіння також 16 категорій відданих. Отже, на цих двох шляхах 32 різновиди атморам, що черпають насолоду у Верховному Господі. Якщо охарактеризувати ці 32 різновиди віданих словами, Муні, Ніргранта, Ча і Апі вийдуть різні додаткові значення, які можна дуже слушно пояснити. Якщо додати 26 категорій, відданих до цих 32, разом вийде 58. А зараз послухай про ще деякі сторони смислу цього вірша. Додаючи до кожного зі слів частку «ча», я утворюю словосполучення. Різні назви «атмарам» можна так повторити 58 разів. Слово «атмарама» із часткою «ча» можна повторити таким чином для кожного з 58 значень. За наведеним уже правилом, опускаючи всі повторення за винятком останнього, залишаємо тільки одне, і воно представляє собою всі опущені значення. Серед слів однакової форми і відмінкового закінчення залишають тільки останнє. Це цитата з Паніні Судр, 1.2.64. Коли всі чакари, чи повтори слова «ча» опустити, уже саме слово «атмарама» вказує на 58 різних значень. Вистачить одного слова «врікша» – дерева, яке стоїть у множині, щоб вказати на всі дерева, як оце баннян, інжир, капіта і манго. вір «Атмарама» схожий на речення. У цьому лісі плодоносить багато різних дерев. Усі «Атмарами» виконують відене служіння Господу Крішні. 58 раз промовивши слово «Атмарама» і додавши слово «ча» у розумінні сукупності, можна додати далі слово муная. Це означатиме, що великі мудреці також виконують відене служіння Господу Крішні. Так виходить 59 значень. Якщо додати до цього слово «ніргранта» і витлумачити «апі» як «виокремлення», то це вийде 59-те значення вірша, яке я спробував пояснити. Якщо розглядати всі слова разом, виходить ще одне значення. «Кожен», чи він Атмарама, чи Великий Мудрець, чи «ніргранта» повинен взятись до служіння Господові. Пояснення. Тут заслуговує окремої уваги слово «сарвасамутчає». Воно охоплює всі класи людей – Атмарам, муні і ніргрант. кожен повинен взятися до служіння Господові. Якщо слово АПІ брати у стверджувальному сенсі, то виходить загалом 60 різних значень. 304. Слово Апі в цьому випадку вжито у стверджувальному сенсі, а слово Ева можна повторити чотири рази з кожним із чотирьох слів. До слова ева можна одне по одному додавати слова урукрама, бакті, агайтукі та курванті. Так, з'ясовано ще одне значення. Отже, я вказав 60 значень цього вірша, є ще одне значення, що також дуже очевидне. Слово «атма» стосується також до живої істоти, що усвідомлює своє тіло. Це ще одна сторона цього слова. Від Господа Брами до незначної мурахи всіх вважають за межову енерію Господа. «Вішну шакти пара прокта пара авідь якарма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 119. Слово кшат означає жива істота, той, хто насолоджується, головний і матеріальна природа. Це цитата зі сварга-варги сім словника Маракоша. Живі істоти блукають різними планетами в різних видах життя, але якщо їм випаде нагода спілкуватися з чистим віденим, саду, вони облишають все інше і беруться служити Господу Крішні. Досі я пояснив 60 різних значень, і всі вони вказують на служіння Крішні. Розглянувши стільки прикладів, можна зрозуміти, що значення тільки одне. Зараз, завдяки твоєму товариству, мені на думку спало ще одне значення. Ці хвилі значень здіймаються завдяки силі твого віденого служіння. Пояснення. Слово «атма» стосується до живої істоти. Всіх, від Господа Брами і до крихітного Мурахи, зараховують до живих істот. Живі істоти вважають за частку межової енергії Господа. Всі вони кшетраг'я, тобто свідомі свого тіла. Коли вони стають ніргранта, тобто вільними святими особистостями, вони беруться служити Господу Крішні. Це 61-ше значення вірша. Ахам ведмішукове тів ясоветті наветтива бхактя грахям на чатикая Господь Шива сказав Може я знаю Шімад-Бгавата, може Шукадева, окадева син Весадева знає і В'ясадева, може знає, а може й ні. Взагалі, Бхагаватам бездоганну порану можна пізнати тільки через відане служіння, але аж ніяк не матеріальним інтелектом, омоглядними роздумами чи за допомогою вигаданих коментарів. Пояснення До віданого служіння входить 9 методів, починаючи з слухання про дії Господа Вішно, їхнє оспівування та пам'ятання. Тільки той, хто став на шлях віданого служіння, здатний зрозуміти Бхагаватам бездоганну пурану призначено для трансценденталіста парамахамси. Так звані коментарі в цьому не допоможуть. Веди проголошують «Яся деви пара бактіля та деви та, та гурау". Ведичні писання доводять, що Шімадбагаватам слід вивчати від особи багавати і що для того, щоб його збагнути, слід виконувати чисте відонеслужіння. Шімадбагаватам не зрозуміти так званим ерудованим вченим чи знавцям граматики, Зрозуміти, що Мадбагватам може той, хто служінням чистому відданому, духовному вчителю, розвинув чисту свідомість Крішня. Ніхто інший збагнути його не зможе. 314. Почувши всі ці пояснення вірша Атмарама, Санадана Госамі був глибоко вражений. Він впав до лотосових стіп, ши читання Магапрабу, і став підносити йому молитви. Санадана Госамі сказав, «Господи, ти верховний богособа». Крішна, син Магараджінанди, всі видичні писання постають із твого подиху. Господи, Ти первісний творець Багаватам, і тому Ти знаєш його справжній смисл. Окрім Тебе, ніхто більше не може зрозуміти потаємного значення Шимад Багаватам. Пояснення. Йдучи за цим твердженням Шиле Санатами Госвамі, ми написали відповідний вступ до Шимад Багаватам. Перша пісня, сторінки з першої по 46. 317. Шиї читань Магапрабу відповів. Чому ти прославляєш мене? Зрозумій трансцендентне становище Шімат Бхагаватам. Чому ти не береш це до уваги? Шімат Бхагаватам ні на чому не поступається Кришні, Верховному Господові, притулку всього сущого. Кожнісінький вір і кожнісінький склад Шімат Бхагаватам криє в собі велике розмаїття значень. Шімат Бхагаватам викладений у формі запитань та відповідей, за допомогою яких він доводить остаточну істину. То хто слухає ці запитання і відповіді, сповнює великий подив. -гата. Господь Шрі Кришна, абсолютна істина, володар всіх містичних сил, відійшов до своєї обителі. Тому скажи нам ласкаво, в кого нині знайшли притулок засади релігії? Уяснення. Цей вірш із Шимадбхагватом 1.1.23 являє собою запитання мудреців, що їх очолював Шаунака. Це запитання, поставлене перед сутою Госамі, становить найголовніше з шістьох їхніх запитань. Відповідь на нього дано у наведеному далі вірші, що теж взятий з Шимадбхагватом 1.3.43. Калаонаштадриша меша Пурана ко донодита. Після того, як Господь Кришна разом з релігійними засадами і трансцендентним знанням пішов до своєї обителі, над обрієм зійшла ця пурана Шимат що сяє, наче сонце, повертаючи світло очам тих, хто за цієї дуби калі втратив духовне бачення. Ось я, немов у якомусь шалі, пояснив смисл тільки одного вірша. Не знаю, хто погодиться визнати це за доказ. Щоб отак зрозуміти Шимадбагаватам, треба збожеволіти так само, як я. Пояснення. Ши Чатані Магапрабу відверто каже, що збагнути Шимадбагаватам не зможе людина матеріалістична. Для цього треба збожеволіти так само, як Ши Чатані Магапрабу. Ши Чатані Магапрабу не лише Верховний Богособа, а й Ачар'я, що проявляв шалену любов до Бога. «Мага при читанні Магапри Босклав вірша Югайтам Німешина, де каже, що для нього одна мить тягнеться немов тисяча років. Чакшуша праврішає там. Сльози струмують в мене з очей дощовими потоками. Шунняй там Джагат Весь світ для мене пустка. Чому? Говінда вірагейнами. Через розлуку з Говіндою, Крішною? Зрозуміти Шимадбагвата може тільки той, хто ступає слідами Шичатані Магапрабу, що втрачав за Крішною розум. Звичайно, наслідувати Шичатані Магапрабу ми не можемо, це не вдасться. Проте, без серйозного наміру збагнути Крішну, Шимадбагватам не зрозуміти. Шимадбагватам подає довершений опис трансцендентних діянь Крішни. Перші дев'ять пісень пояснюють, хто такий Крішна, а десята пісня розповідає про народження Господа і його діяння. У Бхагавадгіті сказано «Джанма карма чами дів'ям». Поява і відхід Крішни трансцендентні, нематеріальні. Людина, яка досконало збагнула Крішну і його появу та відхід, здобуває право повернутися додому до Бога. Це засвідчує сам Крішна у Бхагавадгіті 4.9. Тяк твадигам пунараджанма найті мам найті сгороджуна. Отже, з усього випливає висновок, що знання про Крішну треба шукати в Шімадбагватам та Бхагавад-гіті і що треба йти стопами Шичетані Магапрабу. Ті, хто не йдуть стопами Шичетані Магапрабу, не здатні зрозуміти Багавад Гіту і Шімадбагвата. 324. Склавши руки, Санадана Госамі сказав, «Господи, Ти наказав мені укласти збірник правил життя Вайшнавів. Я найнеціший із людей». Я нічого не знаю за правила належної поведінки. Як мені вдасться написати авторитетні вказівки щодо діяльності вайшнавів? Пояснення. Насправді Санадан Агасвамі належав до дуже шановної родини браманів. Однак він видавав себе за пропащу і низьконароджену людину, тому що служив до того в мусульманському уряді. Браман ніколи не повинен йти ні до кого на службу, жити зі служіння іншим, Паричарят Макам Карма – це справа шудр. Браман завжди незалежний, він присвячує собі вивченню шастр і проповідує шастру підпорядкованим членам суспільства, як оце кшатирі та вайші. Санатана Нагосамі почував себе недостойним писати вайшнавасмріті щодо вайшнавської поведінки, тому що зійшов з браманічного рівня. Тим самим Санатана Нагосамі, очевидно визнає, що браманічна культура повинна відповідати певним критеріям. Нині в Індії майже всі брамани мають якусь світську роботу і не розуміють змісту видичних шастр. Однак вони видають себе за браманів на підставі самого лише народження. Саната на Гусамі щодо цього проголошує, що браман не повинен ні до кого йти на службу, якщо хоче грати провідну роль у суспільстві. У Шимат народу Нарадамоні каже, що навіть якщо браман в скрутному становищі, йому не слід братись до професії шудри. Це означає, що він не повинен ні до кого йти на службу, бо це заняття собак. З огляду на це Санатана Нагосамі почував себе пропащем, тому що погодився піти служити до мусульманського уряду. Висновок з цього такий, що не слід називати себе браманом, просто народившись у браманській сім'ї разом з тим комусь слугуючи. 326. Санатана Нагосамі попрохав Господа. Будь ласка, навчи мене особисто, як писати цю складну книжку щодо правил вайшнавської поведінки. Будь ласка, проявись в моєму серці. Пояснення. Укладати вайшнавську літературу – це не заняття звичайних людей. Книги вайшнавів не є плодом творчої уяви. Вайшнавські книжки – це авторитетні твори, покликані вказувати шлях майбутнім вайшнавам. У цій царині думка звичайної людини нічого не вартує. Ця думка повинна завжди узгоджуватись із висновками Вед. Тільки той, хто проявляє у своїй поведінці всі якості Вайшнава і хто наділений повноваженнями від вищого авторитета Верховного Бога особи, здатний писати вайшнавські твори і коментарі до Шимадбагватам або Багавадгіти. 327. «Будь ласка, проявись в моєму серці і особисто керуй мною у написанні цієї книжки. Тоді я, дарма що низьконароджений, «Матиму надію таки написати її. Ти здатний це зробити, бо ти – сам Верховний Богособа, і все, на що ти надихаєш, досконале». Шитчатаням Гапрабу відповів, «Хоч би що ти робив, з ласки, Господа Крішне, в тебе все вийде належним чином. Він відкриє тобі суть усього». Пояснення. Санатана був чистий відданий Крішне. Чистий відданий не має іншої мети, крім служити Кришні. І тому Кришна завжди готовий допомогти йому. Шича Тані Магапрабу благословив Санатану Госамі, повноваженого написати Вайшнава смріті. Санатану Госамі був чистий відданий Господа і завдяки благословенням Шича Тані Магапрабу зумів написати досконалу книжку. 329. Раз ти прохаєш мене дати тобі загальний план книжки, ось тобі кілька вказівок. Спочатку опиши, як слід віддатись під притулок істинного духовного вчителя. Твоя книжка повинна описувати якості істинного духовного вчителя і справжнього учня. Перед тим, як прийняти духовного вчителя, слід упевнитись у його якостях, і так само духовний вчитель повинен впевнитись у якостях учня. Опиши Верховного Бога особу Крішну як істинний об'єкт поклоніння і опиши біджамантру, якою поклоняються Крішні, а також Рамі та всім іншим поширенням Верховного Бога особи. Пояснення Ознаки гуру, істинного духовного вчителя, описано в Падмапурані. Мага Багавату Гуру Ранринам Сарвишаме Валховка Махакула Прасутопі, Сарваягейшу, Дикшита, Сасере сокядяйца на гору сядавайшнава. Гуру повинен перебувати на найвищому рівні відданого служіння. Є три рівні відданих, і за гуру слід брати відданого найвищого з цих рівнів. Відданий найвищого рівня може бути духовним вчителем для всіх людей. Тут сказано «Гурур нрінам. Слово Нрінам означає всіх людей. Гуру може брати учнів не лише з якоїсь окремої громади. В «Упадешамріті Рупи Госфамі» сказано, що гуру є Госвамі, тобто він панує над чуттями та розумом. Такий гуру може брати учнів зі всього світу. Притивім Сашіш'ят. Так можна визначити гуру. В Індії багато так званих гуру, але вони обмежують свою діяльність межами якоїсь одної області чи провінції. Вони не мандрують навіть по Індії, проте проголошують себе Джагатгуру, тобто гуру всього світу. Таких ошуканців не слід приймати своїм гуру. Істинний духовний вчитель бере учнів зі всього світу, і кожен може бачити це. Гуру володіє всіма браманічними якостями, і як браман знає браман і парабраман, тому він присвячує життя на служіння парабраману. Істинний духовний вчитель приймає учнів з усього світу, і йому поклоняються теж по всьому світі, бачачи його якості. Лока намасао ята Люди світу поклоняються йому, як поклоняються Верховному Боговій особі. Таку честь йому складають через те, що він неухильно дотримується браманічних засад і вчить цього і своїх учнів. Таку особу називають Ачар'я, бо він знає засади відданого служіння, живе за ними сам і вчить своїх учнів іти його ступами. Тому він Ачар'я і Джагадгуру. Того, хто не вайшнав, хай навіть він народився у браманічній родині і дуже майстерно вміє проводити жертовні церемонії, за гуру визнати не можна. За своїми якостями, гуру – це браман, і інших він також може перетворювати на браманів, які мають браманічні якості і задовольняють вимогам шастр. Браманізм не передається в спадщину. У Шімадбагватам 7.11.35 Шінарадамуні з'ясовує Магарадію Диштірі, хто такий браман. Він каже, що якщо браманічні якості проявляє кшатрія чи шудра, то його слід вважати за брамана. Шіла Ші Дарсамі щодо цього пише у коментарі «Сама не брамана матра тад лакшана Найголовніший критерій, за яким слід визначати, ставитись до людини як до брамани чи як до члена іншої варни, це наявність або брак самовладання та інших таких браманічних якостей. Не слід судити за зовнішніми ознаками, як оце походження. Ось про що каже вірш, який починається зі слів «Ясья» 7.11.36 Якщо в людини, яка народилась в одній варні, проявлені властиві якості іншої варни, то її слід віднести до тої варни, якості якої вона має, а не до тої, в якій народилася. Те саме пише Нілаканта, коментатор Магабарати. Брамана ева брамана ева". Якщо людина посідає браманічні якості, починаючи з шами, вміння панувати над розумом, то нехай навіть вона з'явилася на світ у родині Шудр її слід вважати за брамону. Якщо людина посідає такі якості, як Кама-хідь, то нехай навіть вона з'явилась на світ у родині браманів, її слід вважати за шудру. Ніхто не має права проголошувати себе браманом на підставі тільки того, що народився у браманській родині. Він повинен посідати браманічні якості, згадані в шастрах, зокрема в Бхагавад-гіті, 18.42. Спокій, самовладання, аскетичність, чистота, терплячість, чесність, знання, мудрість та релігійність – ось якості природні для діяльності браманів. Того, хто не наділений цими всіма рисами, не можна вважати за брамана. Народження у браманській сім'ї нічого не вирішує. Шіла Бхакти Сідан та Сарасхаті Такур щодо цього зазначає, що Наротамда Стакур і Шімананда Госамі народились не в браманських родинах, але їх вважають за істинних духовних вчителів, тому що вони були брамани за своїми якостями. Наротамада Сатакора і Шімананду обрали своїм духовним вчителем такі особи, як Шийганганараєн, Рама Кришна і багато інших, народжених у браманських родинах. Мага Багавата це той, хто прикрашає тіло тілакою і чиє ім'я містить слово Дас, яке вказує на його становище Слуги Кришни». Крім того, він отримав посвято від істинного духовного вчителя і вміє поклонятись божествам, правильно рецитуючи мантри, проводити житопернесення, підносити Господу молитви і виконувати санкіртону. Він знає, як служити верховному Богові особі і як віддавати шану вайшнавам. Коли віданий стає Магабагавотою найвищого рівня, слід визнавати його за гуру і поклонятись йому наче гарі, верховному Богові особі. Тільки така особистість гідна становища гуру. Натомість того, хто має дуже піднесені якості, однак не є вайшнав, не слід вважати за гуру. За брамана можна визнати тільки вайшнава. Якщо людина вайшнав, то вона вже само собою браман. Якщо гуру має всі якості вайшнава, його слід вважати за брамана, нехай навіть він народився не в браманській родині. Кастова система, яка визначає брамана за народженням, не застосована до істинного духовного вчителя. Духовний вчитель – це браман і ачар'я, наділений всіма потрібними якостями. Той, хто не має якостей брамана, не вміє робити висновки на основі ведичних писань. Кожен вайшнав – це духовний вчитель, а духовному вчителю неодмінно притаманна поведінка брамана. Також він знається на видичних шастрах. Аналогічно, духовний вчитель повинен перш як брати учня визначити його якості. У нашому русі свідомості Крішни ми вимагаємо від учня, щоб він був готовий відмовитись від чотирьох стовпів гріховного життя – незаконного сексу, м'ясоїдства, самозадарманення і азартних ігор. Передусім, особливо в західних країнах, ми перевіряємо, чи готовий майбутній учень дотримуватись цих регулівних засад після того він отримує вайшнавське ім'я Слуги Крішни і посвятов повторення Магамантри Гарри Крішна, що її він повинен щодня повторювати принаймні 16 кіл на вервиці. Тоді учень виконує віднесожіння служіння під керівництвом духовного вчителя або його представника протягом півроку чи року. Потім його рекомендують до другої посвяти, під час якої учень отримує священий шнур і стає визнаним браманом. Шіле Бхахтисіданте Сарасаті Такур запровадив традицію давати істинним вайшнавам священний шнур, і ми йдемо в цьому його слідами. Якості достойного учня описано в Шімадбахвитам 11.10.6. Учень повинен посідати перелічені далі якості. Він повинен облишити інтерес до матеріальної діяльності на рівні тілесної концепції життя. Він повинен зректися матеріальної хіті, гніву, жадібності, ілюзії, безумства та заздрості. Він повинен цікавитись тільки пізнанням науки про Бога і бути готовим до всебічного аналізу всіх її нюансів. Він не повинен більше думати «я – це тіло» або «ця річ належить мені». Він повинен мати непохитну віру в духовного вчителя і любити його, а також бути дуже постійним і стійким. Справжній учень повинен розпитуватись про трансцендентне. Він не повинен вишукувати вади серед хороших якостей і повинен позбутись потягу до матеріальних розмов. Його повинен цікавити тільки Крішна, верховний богособа. Духовний вчитель і учень повинні випробувати одне одного. Шіла Бхакти Сіданта Сарасваті Такур щодо цього вказує, що справжній учень повинен мати сильну цікавість до пізнання трансцендентного. У Шимадбагаватам 11.3.21 сказано той, кого цікавить пізнати найвищу мету життя і найвище благо, повинен звернутися до духовного вчителя і віддатись йому. Серйозний учень повинен обирати духовного вчителя дуже обачно, щоб вибрати справжнього. Треба пересвідчитись в тому, що духовний вчитель здатний задовольнити всі трансцендентні потреби. Духовний вчитель повинен визначити, наскільки сильна зацікавленість учня і наскільки він прагне пізнати науку про трансцендентне. Духовний вчитель повинен вивчати інтереси учня не менше як півроку байрік. Духовний вчитель не повинен брати учня поспіхом з огляду на його матеріальні достоїнства. Іноді в духовного вчителя просить по свято заможний бізнесмен або землевласник. Зацікавлених у матеріальному людей називають вішаї – кармі, і це вказує на їхню прив'язаність до задоволення чуттів – Іноді такі вішаї, ідучи за гірінням моди, звертаються до відомого гуру і прохають взяти їх в учні. Іноді вішаї видають себе за учнів славетного духовного вчителя, аби тільки приховати свою справжню діяльність і зажити слави духовно розвинутих. Іншими словами, вони прагнуть матеріального успіху. Духовний вчитель повинен дуже стерегтися таких людей, адже таке показне учнівство поширене по всьому світі. Духовний вчитель не бере наділеного матеріальними багатствами і достоїнствами учня, щоб зажити собі хвали. Він знає, що спілкуючись із такими учнями вішаї, він ризикує впасти зі свого рівня. Вчитель, який бере учнів вішаї, не істиний, а якщо й істиний, то спілкування з лицемірними вішаї може стягнути його донизу. Якщо так званий духовний вчитель бере учня задля власної вигоди чи матеріального зиску – Стосунки між духовним вчителем і учнем перетворюються на матеріалістичну угоду, і духовний вчитель уподібнюється смарта-гуру. Є багато кастових госвамі, що зробили з цього професію і посвячують учнів, яким байдуже до них чи до їхніх настанов. Такі духовні вчителі задовольняються просто тим, що дістають від учнів якусь матеріальну вигоду. Шіла Бхакти Сіданта Сарасваді Такур засудив такі стосунки, назвавши духовних вчителів та учнів такого типу громадою дурих світів та удурених. Також їх називають Баула чи Пракитасагаджія. Вони намагаються перетворити зв'язок між духовним вчителем і учнем у щось дуже дешеве. Їм бракує серйозного бажання пізнавати духовне життя. В цьому вірші Читання Чаритамрити треба звернути увагу на слова Сев'я Багаван. Бгаваном називають верховного Бога-особу, Господа Вішну. Поклонятись треба тільки Господу Вішну. Немає потреби поклонятись півбогам. За це йде мова в багават 7.20. Камайстай деня девата там там немам астая, пракритянето своя. Ті, чий розум вкрали матеріальні бажання, віддаються півбогам і поклоняються їм за певними правилами, що відповідають їхній природі.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 Є пяня да, я сину кунті ті, хто віддаються іншим богам і з вірою поклоняються їм, насправді поклоняються лише мені, але роблять це не так, як слід. Півбоги – це живі істоти, невід'ємні частки Крішни. Тому той, хто поклоняється півбогам, поклоняється в якомусь сенсі Крішні, але не так, як це треба робити. Поливати дерево треба правильно під корінь. Той же, хто замість цього намагається поливати листя і гілки, просто марнує свій час. Якщо людина замість поклонятись у поклоняється півбогам, вона дістане тільки матеріальні плоди. Те саме каже і Крішна в Багаватгіті, гіті 7.23. Півбогам поклоняються люди, що в богі на розум. І плоди, які вони отримують за своє поклоніння, обмежені і скороминущі. Ті, хто поклоняється півбогам, потрапляють на планети півбогів, але мої відані, врешті-решт досягають моєї верховної планети. Поклоніння півбогам призначене для нетямущих, бо користь від цього суто матеріальна, тимчасова і ненадійна. Крім того, в Падмапурані сказано «Ястонарай дивам брамару саматве Кожен, хто вважає Господа Вішно та Півбогів істотами одного рівня, належить з духовного погляду до розряду негідників. У матеріальному світі діють три природні якості, але коли людина досягає духовного рівня, вона, дарма що живе в матеріальному світі, піднімається понад матеріальними гунами. Господь Кришна каже в Бхагавадгіті 14.26 «Мамджайові бічари на бхакти йоги на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 Людина поклоняється богові Сонця, Вівасвану. Коли гуна добра змішана з гуною невігластва, людина поклоняється Ганапаті або Ганеші. Коли гуна пристрасті змішана з гуною невігластва, людина поклоняється Дургї або Калі, зовнішній енергії бога. Коли людина перебуває просто в невігластві, вона поклоняється Господу Шиві, бо Господь Шива це панівне божество гуни невігластва в матеріальному світі. Однак, коли людина вільна від впливу всіх гун матеріальної природи, вона піднімається на рівень відданості і стає чистим вайшнавом. Шілорупа Гусамі пише в Бактіра Самрита Сінду 1.1.11 Треба служити Верховному Господові Крішні з трансцендентною любов'ю, не прагнучи за допомогою корисливої діяльності чи омоглядної філософії отримати матеріальний зиск чи вигоду. Це називається чисте віддане служіння. Рівень вішудасатви являє собою бездомісне добро. На цьому рівні особа вже здатна збагнути Араддьо Багаван, Врадеша Танаяс та Дама Вріндаванам. Треба поклонятись Верховному Богові особі, синові Нандемагараджі, а також його трансцендентній обителі Вріндавану. Слова «Сарамантра Вічарана» в цьому вірші, читання Черетамрити означають, беручи до уваги всі різновиди мантр. Для різних віданих є різні мантри. Є мантра за назвою Двадашакшара-мантра, складена з 12 складів, а є мантра з 18 складів. Також є Нарасімха мантра Рама-мантра, Гопала-мантра та інші. Кожна мантра має своє духовне значення. Духовний вчитель повинен вибрати учневі таку мантру, яка відповідає його здібностям. 331 Мандра дикари, мантра сіддяди солодана» Опиши якості, які дають право дістати мантру, досконалістю повторені мантри, очищення мантри, посвято, ранкові обов'язки, зосередження на Верховному Господу, вимоги чистоти і те, як очищувати рот та інші частини тіла. Поясни. Щодо мантра дикарі, якостей потрібні для того, щоб отримати мантру, у Гарі Бахті Віласі 1.194 сказано так. Шудри і вірні цонатливі жінки, які щиро прагнуть пізнати абсолютно істину, мають право отримати посвяту в Панчаратріка мантри. Це каже також і Господь Крішна в Багамадгіті 9.32. МАМГИ ПАРТАВІ ПАСРІТЯ ЄПІСЮ ПАПАЙОНАЯ СТРИЙОВАЙШЕ ВСТАТА СУДРА СТЕПІЯНТІ ПАРАМГАТІМ О, СИНУ ПРИТХИ! Всі, хто бере притулок у мені, навіть людинищого походження, як от жінки, вайші, торговці, або шудри, робітники, можуть досягти найвищої мети. Якщо людина справді хоче служити Крішні, не важить, хто вона, шудра, вайша чи жінка. Той, хто щиро прагне повторювати мантру Гарі Крішна або Дікша мантру, гідний дістати посвято за методом Панчаратрика. Щоправда, за ведичним методом посвято може отримати лише Браман, що діє строго відповідно до визначених йому обов'язків. Шудр і жінок до посвяти Вайдіка не допускають. Отримати мантру і за методом Вайдіка, і за методом Панчаратрика Віді має право лише той, кого визнав достойним духовний вчитель. Коли людина гідна отримати мантру, вона дістає по свято або за методом Панчаратріка Відгі, або за методом Вайдіка Відгі. В кожному разі результат той самий. Що ж до мантра Сіддяди Шодана, сили мантри, Шіла Бакті Сіданта говорить про 16 її рівнів, які згадано також і в Гарі Бактіві 1.204. Сідасав Дя Сосідарі Крамадєйовича ці 16 рівнів постають з чотирьох основних категорій 1 сіда, 2 саддя 3 сусіда та 4 арі Ці чотири категорії поділяють на такі рівні 1 сіда сіда 2 сіда саддя 3 сіда сусіда 4 сіда арі 5 саддя сіда 6 саддя саддя 7 саддя сусіда 8 саддя арі 9 сусіда сіда 10 сусідда саддя 11 сусідда сусіда 12 сусідда арі 13 Арісіда, 14 Арі – 15 Арісусіда та 16 Аріарі. -арі". Тим, кого посвячено в 18 й скодову мантру, немає потреби брати до уваги перелічені 16 рівнів. Гаррі Бактів Іласа, 1, 215, 219, 220, оголошує. «На чатр на рна свадиві чара, на на карта вйома, наупріє, у повторенні мантр існує шодана, або очищення мантри. Але це не стосується до Кришна-мантри. Кришна-мантра має таку силу, що для неї немає шодани. Що ж до дікші, то про це слід читати в Мадьялілі 15.08. Загалом, коли особа дістала посвяту за Панчаратра Кавідгі, вона вже піднялася на рівень брамана. Це каже Гареб Активілас 2.12. та Певними реакціями за допомогою ртуті бронзу можна перетворити на золото. Так само, коли людина належним чином дістає посвяту, вона піднімається на рівень брамана. Що ж до часу дікші посвяти, все залежить від гуру. Коли людина знайшла гуру, випадково чи завдяки цілеспрямованим зусиллям, їй треба відразу ж скористатися з цього і взяти від нього посвяту. В книжці Таттва Сага розказано дайва дикша, та дикша на на на дикшая кінту, свеча ту Якщо людина знаходить сад гуру, то не важить, де вона, в храмі чи в лісі. Якщо сад гуру, істинний духовний вчитель, згідний, вона може дістати по свято негайно, не чекаючи на сприятливий час і не шукаючи сприятливого місця. Що стосується до пратах смріті, зосередження думок на Господі в ранковий час, то приписи вимагають встати рано вранці, в час мрама махурти, і відразу ж повторити мантру Гарі Кришна або хоча б Кришна-Кришна-Кришна. В такий спосіб слід згадати про Крішну. Треба повторити також відповідні шлоки чи молитви. Тим самим людина освячує себе і робиться трансцендентна до скверних матеріальних якостей. Насправді слід оспівувати Господа Крішну і пам'ятати про нього цілодобово, або ж якомога більше. Крішна – джерело Господа Вішну. Його слід завжди пам'ятати і не можна ніколи забувати. Всі правила та приписи в шастрах покликані служити цим двом засадам. Даний вірш – цитата з Падмапурани з розділу Бріга Цагасра Намастотра. Слова «прата криття» в цьому вірші читання «Черетаврити» чи вказують, що треба щодня випоружнитися рано вранці, а тоді повністю омитися, щоб очиститись. Треба сполоскати рота, ачаман, і почистити зуби Данта давана. Зуби чистять або гілочкою дерева, або зубною щіткою, що доступніше. Це очищення рота. Після того треба повністю помитись. Грігасти і ванапрасти повинні митися двічі на день. Пратар мадя на юс нанам ванапраста грігааста Санясі повинні митися тричі на день, а брамачарі можуть митися тільки один раз на день. Коли помитись водою немає змоги, можна омитися звуками мантри Гари Кришна. Також віданий повинен виконувати те, що тут названо «Сандяди Вандана» – тричі на день, у досвіта, у півдні та надвечір повторювати мантру Гайти. 332 Вандан, гуру сева Опиши, як треба щодня вранці чистити зуби, митися, молитися Господу і складати поклони духовному вчителю. Опиши також, як служити духовному вчителю і позначати тіло в 12 місцях знаками урдва пундра тілака, а також, як позначати тіло святими іменами Господа чи господніми символами, як оце диск чи булава. Далі опиши, як прикрашати тіло гопічанданою, носити намисто мисто стуласі, збирати листки з деревця туласі, прати одяг, мити вівтар, Прибирати в оселі, заходити до храму та дзвонити в дзвоник, щоб привернути увагу Господа Крішне. Також опиши, як поклонятись Божествам, принаймні 5 разів на день підносячи йому їжу і належного часу вкладаючи його спати. Опиши й те, як відправляти араті і поклонятись Господу 5, 16 або 50 елементами. Пояснення. 5 елементів, якими поклоняються Божествам, це. 1. Вишукані парфуми, 2. Запашні квіти, 3. Ароматичні куріння, 4. Світильник і 5. їжа. Що ж до шода-шопачари, поклоніння, що складається з 16 елементів, то треба 1. Подати крішні підстилку для сидіння. Асану. 2. Попрохати Кришну сісти. 3. Запропонувати аргю. 4. Подати воду умивати стопи. 5. Прополоскати рота. 6. Піднести мадупарку. 7. Дати воду прополоскати рота. 8. Омити Господа. 9. Подати одяг 10. Прикрасити господнє тіло оздобами 11. Піднести запашні парфуми 12. Піднести запашні квіти, як оце троянда або чампака 13. Запалити ароматичне коріння 14. Піднести світильник 15. Піднести смачну їжу і 16. Піднести молитви В Гаррі Віласі, 11 Віласа, від 6, 127, 140 докладно описано, що потрібно для того, щоб поклонятись божествам Там згадано 64 елементи Поклоніння божествам в храмі має бути таке розкішне, щоб для задоволення богоособи були наявні всі 64 елементи. Іноді не всі 64 пункти вдається дотримати. Отож, ми радимо, щоб принаймні в перший день встановлення божеств їх вшанували всіма 64 елементами поклоніння. Якщо є змога, треба поклонятись Господові цими 64 елементами і після встановлення. Ось ці 64 елементи. Один. Перед храмовим приміщенням повинен висіти дзвін, в який може подзвонити кожен, хто заходить. Цей елемент має назву «Прабодана» або Впокорення покорення Господові». Це перший елемент. Два. Дзвонячий відвідувач повинен повторити «Джай Радаговінда або «Джай Ширада Треба вимовити «Джай», а тоді імена божеств. Три. Треба відразу поклонитись Господові в на чи палка. Чотири. Щоранку за півтори години до сходу сонця в храмі повинна проходити мангалараті. Перед вівтарем повинна стояти асана – сидіння. Це асана для духовного вчителя. Учень приносить духовному вчителю все потрібне, і той пропонує це верховному боговій особі. 6. Після мангала божество має почистити гілочкою зуби, тому йому треба цю гілочку піднести. 7. Треба подати воду, щоб омити стопи божества. 8. Треба піднести аргіо. 9. Треба піднести води для чамана. 10. Треба піднести маду-парку. Посудено з мадгу, куди входить мед, трохи очищеного масла, трохи води, трохи цукру, йогурту і молока. Це має назву мадупарка Ачаман. 1. Треба поставити перед Господом дерев'яні сандалі. 12. Треба помасажувати тіло Господа. 13. Треба помасажувати тіло Господа з олією 14. М'якою вогкою губкою треба зняти з Господнього тіла всю олію. 15. Треба омити Господа водою, в якій протягом певного часу вимочували запашні квіти. 16. Омивши тіло Господа водою, треба омити його молоком. 17. Далі треба омити його йогуртом. 18. Тоді треба омити його пряженим маслом. 19. Тоді треба омити його медом. 20. Тоді треба омити його водою з розчиненим в ній цукром. 21. Після того треба омити божество водою, повторюючи цю мантру. Чинтамані пракарасадмасукал паврікша лакша врітейшу, звербираві випала янтам лакшмі сагасрашатасам брамасеєв яманам. «Говінь дама ді баджамі». 22. Треба витрати все тіло господа рушником. 23. Треба вдягнути на господа нові шати. 24. Треба надягнути на його тіло священий шнур. 25. Треба піднести господу води, полоскати рот. Ачаман. 26. Треба намастити тіло господа ароматичною олією або ж рідкою сандаловою пастою. 27. Треба прикрасити господа всілякими оздобами і короною. 28. Після того треба піднести Господу гірлянди і заквітчати його. 29. Треба запалити куріння. 30. Треба піднести світильники. 31. Треба вжити засобів, щоб тілові Господа не могли завдати жодної шкоди безбожники і демони. 32. Треба піднести Господу страви і поставити перед ним. 33. Треба подати Господу спеції, які жують після їди. 34. Треба піднести горіхи бетелю. 35. Належного часу треба все підготувати для того, щоб Господь міг відпочити в ліжку. 36. Треба розчесати і прикрасити Господу волосся. 37. Треба піднести вбрання найліпшого гатунку. 38. Треба піднести найліпшу діадему. 39. Вбрання треба напахтити. 40. Треба піднести коштовний камінького стубу та інші оздоби. 41. Треба піднести різноманітні квіти. 42. Треба провести ще одну мангалараті. 43. Треба подати дзеркало. 44. На гарному паланкіні Господа треба принести на Вівтар 45. Треба посадити Господа на троні. 46. Треба знову подати воду, щоб омити йому стопи. 47. Треба знову піднести якінебудь страви. 48. Треба провести вечірню Араті. 49. Треба омахувати Господа вієлом чамарою, а над його головою повинен стояти парасоль. 50. Треба співати Магамантру Гарі Кришна та інші авторитетні співи. 51. Треба грати для Господа на музичних інструментах. 52. Треба танцювати перед Божеством. 53. Треба обійти навколо Божества. 54. Треба знову поклонитись Господові. 55. Треба підносити до лотосових стіб Господа всілякі молитви та гімни. 56. Треба доторкнутися головою до лотосових стіб Господа. Це можливо не для всіх, але принаймні Пуджарі має це робити. 57. Треба прикласти собі до голови квіти, піднесені Господові напередодні. 58. Треба поїсти рештки запропонованих Господу страв. 59. Треба сісти перед Господом і думати, що масуєш Господу ноги. 60. Треба заквітчати постіль Господа перед тим, як Господь піде на спочинок. 61. Треба подати Господу руку. 62. Треба перемістити божество до постелі. 63. Треба омити Господу стопи і посадовити його на ліжку. 64. Треба вкласти Господа в ліжко і помасажувати йому стопи. Ареті для божеств треба проводити 5 разів на день – рано в досвіта, пізніше вранці, опівдні, надвечір і ввечері. Це означає, що треба проводити обряд поклоніння господові, перевдягати його і міняти квіти. Що стосується страв для господа, то все повинно бути найвищого гатунку. Повинен бути рис найліпшого сорту, суп дал, фрукти, солодкий рис, овочі і найрізноманітніші страви, які смокчуть, п'ють або жують. Все, що пропонують божествам, повинно бути якнайвишуканіше. В Європі та Америці нині грошей не бракує. Люди не бідують, а якщо вони дотримуватимуться оцих засад поклоніння божествам, то вони розвиватимуться духовно. Що стосується до того, що божество треба вкладати в ліжко, якщо божество велике і важке, його неможливо щодня переносити. Ліпше вкладати маленьке божество, якому поклоняються одночасно з великим. При тому треба повторювати цю мантру – Станам Кешаво, будь ласка, разом із Шиматіра Дарані, прийде до ліжка. Гариб Актіві 11.40 Божество разом із Шиматіра Дарані треба вкласти в ліжко, і на знак цього треба принести до ліжка дерев'яні сандалі з вівтаря. Поклавши божество, треба помасажувати йому ноги. Перед тим, як вкладати божество, йому треба піднести дзбан молока з цукром. Попивши цього густого молока, божество має лягати, і тоді йому треба подати горіхи, бетелю та спеції, які жують після їди. 335. Розглянь якості божеств, а також шалаграма шіли. Також поясни, як відвідувати божества в храмі і робити обхід святих місць, як оце Вріндаван, Матура і Дварака. Прослав святе ім'я і поясни, що треба старанно уникати образ у повторенні святого імені. Опиши також ознаки Вайшнава і поясни, що треба усунути всі себе апаради про гріхи в поклонінні божеством. Пояснення. Відданий повинен дуже пильно стерегтись десяти образ у повторенні мантри Гарі Кришна. Якщо відданий дуже ретельно дотримується засад поклоніння божествам, він природно і швидко стане чистим вайшнавом. Чистий вайшнав непохитно вірить у Господа і ні на йоту не відхиляється від шляху відданості. Він присвячує весь час на те, щоб бездоганно поклонятись божествам. Треба взяти до уваги прогріхи, які трапляються в поклонінні божествам. Їхній перелік, який зробив сам В'ясадева, згадано в Скандапурані Авантіканда. Всіх цих прогріхів треба уникати. Шалаграма-шілі треба поклонятись листками та квітками туласі, якщо їх є достатня кількість. Поклоніння шалаграма-шілі слід запровадити у всіх храмах Міжнародного товариства Свідомості Крішни. Шалаграма-шіла – це прояв Господньої милості. Поклонятись божествам, дотримуючи всіх згаданих 64 засад, може бути нелегко, але Господь прибрав таких маленьких розмірів, що будь-хто в будь-якому храмі спроможний впоратись із поклонінням божествам, просто старанно поклоняючись Шалграма Шілі, згідно з тими самими засадами. Існує 32 образи або прогріхи, яких слід уникати, поклоняючись божествам. 1. Не слід в'їжджати до храму на якому небудь засобі пересування. Перед тим, як увійти до храму, треба зняти взуття. 2. Побачивши божество, треба відразу поклонитися йому. 3. До храму треба входити лише після умовіння. Іншими словами, треба бути дуже чистим. 4. Не можна кланятись Господу, спираючись лише на одну руку. 5. Не можна перед божествами ходити навколо півбогів. 6. Не слід витягати перед божествами ноги. 7. Не можна сидіти перед божествами зі схрещеними ногами і не можна доторкатись до ніг руками. 8. Не можна лежати перед божествами. 9. Не можна їсти перед божествами. 10. Не можна брехати перед божествами. 11. Не можна дуже голосно розмовляти перед божествами. 12. Не можна говорити перед божествами ні синітниць. 13. Не можна плакати перед божествами. 14. Не можна влаштовувати власні справи з іншими перед божествами. 15. Не можна промовляти грубих або різких слів перед божествами. 16. Не можна накриватись ковдрою перед божествами. 17. Не слід говорити лихе про інших перед божествами. 18. Не слід вихваляти інших перед божествами. 19. Не слід вживати жаргонних слів перед божествами. 20. Не слід випускати гази перед божествами. 21. Не слід нехтувати якимись із 64 елементів поклоніння божествам. 22. Не можна їсти нічого такого, що не запропоновано божеством. 23. Не слід забувати підносити божествам фрукти, відповідно до пори року, щойно вони з'являються. 24. Ніколи не можна пропонувати божествам старі чи зіпсовані фрукти. 25. Не можна сидіти спиною до божеств. 26. Не слід кланятись перед божествами нікому іншому. 27. Не слід сідати поряд з божествами без дозволу духовного вчителя. 28. Не можна пишатись, чуючи хвалу на свою адресу перед божествами. 29. Не слід ганити півбогів. 30. Не можна ні до кого виявляти жорстокість перед божествами. 31. Не слід пропускати жодних свят у храмі. 32. Не можна битись чи сваритись перед божествами. Вірш 337. Опиши всілякі підношення, як оце вода, мушля, квіти, куріння і світильник. З'ясуй також, як повторювати мантру неголосно, підносити молитви, обходити божества і складати поклони. Ретельно це все опиши. Пояснення. Це все з'ясовано в Гарий Віласі. Найбільше такі аспекти поклоніння висвітлено у 8-й Віласі. 338. Окрім цього, ти повинен описати, як проводити Пура, рану і їсти Крішна Прасад. Також поясни, що не слід торкатися до їжі не запропонованої Господу і не слід ганити відданих Господа. Пояснення. Щодо Вайшнаванінди можна прочитати в -Лілі 15 15.261. Опиши ознаки відданого, як спілкуватися з відданими, як вдовольняти відданих служінням і чому треба уникати товариства невідданих. Поясни також, наскільки важливо регулярно слухати Шимадбагавитам. Опиши також обов'язки та обряди, які слід виконувати щодня, а також ті, які слід виконувати під час перших двох і останніх двох чвертей місяця, насамперед піс на екадаші, який випадає щодва тижні. Також опиши щомісячні обов'язки і докладно змалюй, як слід проводити свята, як оце Джанмаштамі, Рамнаумі і Нрісім Хачатурдаші. Екадаші, Джанмаштамі, Ваманадвадаші, Раманаумі та Нрісім Хачатурдаші. все це ти повинен також описати. Кажи, що слід уникати змішаного якадаші і дотримуватись чистого якадаші. Напиши також, чому погано не дотримуватися якадаші. Цих речей треба уважно пильнувати, бо інакше це буде недбальство у відданому служінні. У всьому спираючись на свідчення спуран, розкажи, як має поводитись вайшнав, як споруджувати вайшнавські храми і встановлювати божества. Опиши як загально, так і детально поведінку та діяльність вайшнава. Визнач, що слід робити і чого не слід. Повністю запиши всі приписи та правила етикету. Ось тобі загальний нарис вайшнавських регулівних засад. Я дав тобі загальне уявлення про напрямок роботи. Коли ти писатимеш про це, Крішна допоможе тобі, духовно надихаючи тебе. Пояснення. Неможливо писати на духовні теми без благословення Крішни та учнівської послідовності гуру. Благословення старших наділяють людину силою та повноваженнями. Без таких повноважень не слід братись писати що небудь про вайшнавську поведінку чи обов'язки. Так само каже і Багават Гіта 4.2. Е пара Ось так я розповів про милість, якого спочитання пролив на Санату на Серце того, хто слухатиме про це, очиститься від усієї скверни. Визнаний поет Каві Карнапура написав книжку за назвою Читання Чандродаїната. Йі розказано, як Ши Махапрабу обдарував в Санатану Гусами своєю особливою милістю. Годен драсся Шіла Санатана Госвамі, старший брат Шіле Рупи Госфамі, був першим міністром в уряді Хусейн Шаха, правителя Бенгалії, і його вважали за осяйний діамант серед усіх урядовців. Він володів всіма царськими багатствами, але все покинув, щоб обійняти юну богиню зречення. Хоча зовні він виглядав як монах, що всього зрікся, серце його сповнювало радість відданого служіння. Тим самим він скидався на глибоке озеро, затягнутим мохом в ньому черпали втиху всі відані, обізнані з наукою віданого служіння. Цей і наступні два вірші походять із чтання Чандрадаїнатики 9 34 35 38. Там санатана мупагадам акшно радріштаматрам атиматрадайардра. Халілінг паригх्याय таторбьхам самокам паматта чампака гора. Коли сената на прийшов перед Господа Чайтанію, Господь, побачивши його, пролив на нього милість. Господь, що його тіло золоте, наче квітка чампака, відкрив обійми і з великою любов'ю притиснув до себе саната на Госамі. келі варта рупам З плином часу, Трансцендентне знання про Кришнені розваги у Вріндавані стало майже втрачене. Треба було детально роз'яснити ці трансцендентні розваги і ось шитання Магапрабу нектаром своєї милості, вповноваживши Луру Посамі і Санато Госамі виконати це завдання у Ріндавані. Отже, я розповів про милість, яку ши читання Магапрабу дарував Санатані Госамі. В серці того, хто вислухає цей опис, розсіється будь-яка журба. Читаючи ці повчання з Госвамі, людина набуде повного знання про різні поширення Господа Крішни і про віддане служіння, яке можна виконувати або згідно з приписами, або зі спонтанною любові. Так можна пізнати все. Читаючи ці повчання, чистий виданий здобуває знання про любов до Крішни, смаки виданого служіння і остаточні істини відданого служіння. Кожен, хто вивчає ці повчання, має змогу пізнати це все вичерпною мірою. -адай Пранадана. найглибшу суть цих повчань насиль осягнути той, хто цінує над життя лодосові стопи Шичитані Махапрабу, Нітянанди Прабу та Адвайта Прабу. Ширу при лотосових стопах Рупи та Ширагунате, завжди прагнучи їхньої милості, я Кришнадас розповідаю Шри Четаня Чарітамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бактіведанти до Шри Четаня Чарітамрити Мади Яліли 24 глави, що описує вірш Атмарама і милість, яку Господь дарував Санатані Госвамі.